أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنون إلا أن يشاء الله ولكن أسترهم يجهلون ماكي يعتن كي داويل؟ که چرته کېدله الله <سؤال> جلله شانس و چې ز را لګلند دی ممو می لاان شي اوسپې ای یادې الله جلله شانويې چرته دی تهمونږه پرشتې را وېو اود سره مړې خبرې و او هر یو شری ته مخامخ را شي نو دی مع راړي ولو نهانه زللي ململلائ که تو کل لمه هممل مو ته ووحشه نه علیږم او که او خبري کړي دې سره مړي او عجم حکومت په دې هر یو شيخ بولن مقام مخ ما قانوني يؤمنون لنذريتي ماندار الا اي شاء الله ما گردا چ غوالي الله تعالی ولکن اکثرهم يجهلون لیکن اکثر ددينا يجهلون جاهل عندي الا اي شاء الله الا اي شاء الله کې اشاره دې تجبدا چا ته پزور الله جل شانه په دې ایمان راولن غفتل داتول خلق ومؤمنان شو بلدا ذنتکی والا کہ ناسرهم یجهلون هدايات اخیر ذکر. دی. کے بَعَضُ بَعَضِ ذکر کہ یجهلون جاہلان نے او لا بو ہجڑے اگبت پوہ کہ جواہر ضرورت ہے جاہل اکثر زدی نادی وکذالک جعلنا علی کل نبی ادوان شیاطین الانث والجن یحب بعضهم الى بعض زخرف القول غرور ذکر کے سلورم امتحان سلورم امتحان داد چملیان بدر پر راغول کی اووی چې کتابونو کې لیکللی دي کتابونه बटول راړي چې په کتاب کې لیکللی دي چې کچا ته یو تور میګه پتور شپه کې پتور کاڼي باندي د کوی کتاب دغره نه اخوا رواني او زه پا دغه میګي د خو کشار ماوا نری دغه په حالت باندې په انش منظماتري خېلې ودی شي زما څه کې دی ودی شي بل بوي چې په کتاب کې لیکللی چې چا نه شعر رخصن او قدمه دی دو دمرې مې همدان طرپ تهوالي عراق طرپ ته او داې و که تا زما ر شوی شي هغه پیدا نهو نهزه به تا د اولیو نو دپتر نه باسم بل به چې د رححمان باباوللی چې د یو په یو قدم د ا شپې معدلله د رپار د ضریانو بل به و چې توپتون ایی کې لیکلی دي توپتون صی کې لیکلیدي چې په قبانې که چرته یو مرغای کې راست نو خبر والت ته وي پته لږي چې دا چینچرم دیکه چینچر مونږه په ژوندون پیژندلو چې دا چینچرم دیکه چینچ دا خبرې به کوي او هر یو ب چو ګوره په کتاب کې دا خبره لیکې دا په کتاب کې راغلی نو ته بہت اوته وایه چې کتابونه خو ډیر دي کتابونه د خو خلکوم شته دی او کتابونه د بد خلکوم شته دی خو زه داس چې تابیم تا جو اب بسی افغائر الله ابتغي حکما تب یو خبره کې چې پیسې لو د الله په کتاب کې د الله د کتاب نه بغیر بل په نه منو وکذالک جعللک للنبین عدوان شیاطین الانس والجن دغه رنگي ورزول موږ د هاریو پیغمبر د لپاره لیکل نبی د هاری پیغمبر د لپاره عدوان دشمنان شیاطین الانس شیطاناند انسانانو نو شیطان. ول جني او د جناتونو ګورپين شيطانا چي دندا پ انسانانو کې مشتري او شيطانا چي دندا پ جناتو کې مشتري مالک ني دینا رحمت الله عليه وي چې غلط مرګره د شيطانا نو ډېر زیاد بد دي ځکه چې جني شيطان چهده د پريانو شیطان نڅ باغوز بالله هواي او اخر سبا باغو تختي خو غلط مرګره هغه غوز بالله سره تختي د شا لول نه شیطان جننی او انسی د شیطان د جناتو د طرف نه د پریانو د طرف نه غم ته مخالبت کي یو وا د انسانان د طرف نه نه د پریانو کوې همبدتییانو مشرکانيهغې بې مخالفت کوي یو طریک بله طریکه او خو ته به د ققرآ اتبا کې یو حي بعض میلا بعض ووسې غورځ بعضې د بعضو ته مشوره به راغونده شوي یو بلتبه یو خبره که بل با پکه خبره کوي وی دا خبره دی پکه خوک را چل بار سروکو زخرف القول غروره خیسته خبره غروره ده دوکه مولمع مولمع آغا خبره تای زخرف آغا خبره تاوی چیئی دن نا اسپنا او د پاسه کس رزر لگی دلی <تصفح> نو خبره غلطه دا خود پاسه نیسی کری دا ولو شا اللہ ما فعلوه خذرهما ما یفترون که گوختر ربستا ولو شا عربوکا کچا تغفتل ربستا ما فعلوهونو دی بدا کارنو کرے فضرون پریدا دی وما اکترون آغا چی دی د دزان جوڑی دی پریدا ولی تسغا ایلیه افیدتو اللزینا او در کارون اولی کئی دیده پارا چی ماعیلشی دی تزرون در آغا کسانو لا یؤمنون بالآخرتی چی مان نراری پا آخرت بانے ولی یرضوهو او دیده پارا چی خوخی کی ماهم ولی اقترفو او دیده پارا چد روح جوړ کړي ما هم مختلفونه چې دوی د ځان د روح جوړون کې افا غیر الله ابتغي حکما دا ټول خبرو شوې نو څه به جواب کوي جواب تا دار افا غیر الله ابتغي ابتغي بغیر دانا له ولهم زبل فیصله كون او هو لذي انزل اليکم الكتاب مفصلا الله اعزات جنازل کړه تاسو کتاب واضح او لذينا هغه کسان اتیناهم الكتاب او ورکو ته موږ کتاب يَعْلَمُونَ علمونهدي خکوېږي ان هو منظلم من رب کا چې نن دا کتاب ناجل شوي د طرپ د رتهنا بالحققيې په حقباندي فلاتكون نه من المممت نهمه کېګه د شونکله دیته خپته د دا كمامه مسله چې کېږي دا حق ده خوکلیې شيکاره کوولې شوي تا ته مسله دلتهکیوام خو زارروهديث نه د باکه تممت کلمهته رَبِّكَ کا او سد کوعادله برابر شو حکمونونه ر تااصل کن پر اشتیابانې عادل په انصابانهې لا مبددلله کلمات نشتهې بد لون کې د حکمونو دالهله راوه لمنگ ورته مناظرې نه کومه د ډیرو تابعدار نه کومه د الله د کتاب تابعدار یو تو ته اکثر من فی لفظی کچاره د تابعداریو کته د ډیرو فلمند هاغه چا فی لفظی چې پس مکه کې دی یو دی لوک وا بری تعالی را عن سبیل العاید لاره الله نیت تبعونه الاذن دې تابعداري مې کې مزردګو مال و انهم الا یخرصون دی مگر اټکل و ان کی اټکل دا چ هوای خبره کې ان ربك هو عالم من يضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين دا بل جواب دا ټول مليان تا خلاف تي ان ربك هيك ان ربطا هو عالم من يضل هو دي طاقه تاباني چې څوک گمراه شي عن سبيله دې العرض عليه وهو عالم بالمهتدين او الا پر هدايت والا چې څوک په هدايت تي فقولوا مما ذكر رسول الله خري مما دغه سنزو ک رمللا چې عليه په هغې بانې ق بیا آيات به چته تاسو پایاتونه د الله ممنان دکم الله په نوم شو د دا وایي چې دا دا به خې خورري دا, دا حرام دي دا زمونږ په حرام دي لکه څنګه به چې د هغې د هغې بي زه به و دکه مذاکر به نووي به چې دا زمونږ د سلو د پااره دی او که معنس به د هغهه به په ګړو بزو کې پرې خولو او که دوه به یو ځای که دواه به یو ځای مذاکره او معنس هغه معنس هغه دواه دی بیا پرې خل دغه شانتې او که یو ب او د د معنس دا ګټه چې کوم دې پای په زنانو باندې حرام کړي وو او دا مذاکر به که چرتهمرشن بیا به لو خ یو ځای خولو ذ هغه جدي حرام او حلال د ځان مجو وي وکړو خره مم ذکر رسول الله علیه بس خره هغه زیاد کښې شینم د الله پاکه باندې ان كنتم بهایاته مؤمنین کچته تاسو په تاسو له دالم مؤمنین ایمان را ولونکی و چیرګې بچ باندې وې داس 13 شو دا بستر د جمعه او استادې خره و الله تعالی مم ذکر رسول الله علیه سچ ویله تاسو راچې نخره تاسو د ها کښې یاد کړئ شینم د الله پاکه وقد فصل لكم ما حرم يقينا واضح بیان کړي دې مونږ تاسو ته یعنی واضح مونږ به اوس بیانو خدا واضح بیان کړي دې مطلب دا چې بیان بي شي ویلانه دي خلاکه بیان شي وی او روان دي نو ما حرم علیکم آیات نمبر 115 کې 145 کې 151 کې په دې کې بار شي ما حرم علیکم اجهر انکری الله پتا سبان الا ما سرتم الیه مگر هغه مجبور شي تاسو هغه ته به حالت استراری کی حالت استراری دیتا وي چې ته مړی شوی وته لږ یاد درګه خوراک کول شي د زیارت خوراک بیا کول شي دومره خوراک بکې چې ته په خپل ځای ته ورشي وایم ن کثیر ل یذلون باهوايهم یقینا ډیر خلکو اغې دوکه کې یي په خپل خواهشاتو سره بغیر علم بغیر د علم نه دا علم چې دا دادر قیمتي شی رې دا الله رضا انسان تږي ان ربک هو علمو بالمعتدين کین رب تاسو کورې کو زیاتې کوونکو باندې وذر ظاهر الاسم و بعته له تري ګي خار غنا و باته او پړ ګنا بعض ګناونه او بعض ګناونه غا پټي دا غې تعلق د زړ سره لکه خار غنا جنا غلا دا خار پړ ګناه څه شي دي ریادا بغض او حسد دي کینہ دا دا پړ ګناهونه دي شرط ته دا پړ ګناه لري او ظاهر الاسمکار ګناه بدعت او اباطل پړ ګناه چې په شرط کې د څه له کې د ساتل شرق ان الذين یکتبون الاسماء سید زول بما كانوا یقرفون یکنال کا سانچرای کې ګناه زرد چې مطلب ور کړی شې لران په ینی سببا د مونه کړي ان دې بر نه بهته میلا شو وله تا کوو مې معم یکرتمل الله عی و نه لاسسکن او مقرې داغه چې یاد کوي چې په غیبانې نوم دالهخوا مخ نه فرمانی و نه شيې نه للی خوونه او لای هم ک ننشی طان م و ا چې ووهې دللته به ماه د وسسه کوم دی د پااره چې کې تا سره و نه اتو مو هم که چرته تازه تاې ډري وکه دد ان نه کومله مشریکون ک نن تازه به مشرکانې دد خبره ممنې ځکهد خبره غتهه او من کانم تن احې نا هو غک چې ووي ممر پهجه حالت بانې په شر بانې په هېناو نو مونږ جوون دی کوو اغ ل را وجهلهلهو نوره یم شينا نوورمونږهله اوګرز مونږه د د د پاارره راړه یم شي به ف سې چې رووالی دی پاغې کې ب هغې سره فسې په خلکو سو د خلکو په میان کې ګوره دوه کسم خلک دی یو کسم سرړیغ دی چغه الله رانا وررکې ده دا مود دی دی اول مړو اودو نو د الله جل د شانور وی کو ز والله الله جوون دی کو دویمېسمغ دی چغه مغ دی هغه په تیرو کې دی تیاې د کوپ او د شکو دبد عمل دی ییم شي بهی ف ې چې پلن کې په هغې سره په خلکوم کې کمن مسله هو دی پهشان دغه چا کې دی شيې زول ماتې چې پهتییارو کې دیلی ته خارجدي منها چې نه دی دی تون کې د غ نه کهذاېکه دغه شانې زو نه شوي دي ل کاپري نه کاپرانو تمامکانو عملون هغه او من کاه م تن دلته کې مید چېې نو هغې جاحلل او کمن مسله وی. وی دا او دا جوونې چې دی عالم ته ووي اوله ماوي و اخله علمېحيون بعد د موي او تحت تو راې رممیو علم واله چې دی نه پس د م اگر کده که د د اډو کې په خاورې ایری شوي دي زول جالی متون وه ماشین حالله على یزو نو من احیاې وه عادیممو وجهحلل چې دی نوکه دی په مهکه باې درځ نه دی او خلق دې د ژوند دي ګمان کې عادیم عادل که سبا مرشه بس پنا بشي نه ته شاګرد پاتې شه نه ته کتاب پاتې شه او نه دیندارو سره کې ناس چې خلک یاد کړي چې هر دیندار سره بناسو هر څوک بدییر کې یو خبره دارا هر څوک بدییر کې خوګره دې علم مرګره دې نه یې ري د علم مرګره بده شرطه مير نه کې دا تجربه را وکذالک جان فی کل قريه اکابر مجو نیه پینځه ما عقبہ ذکر کله چې بې باند ونه شوه په منظرو باندې ونه شوه نو اوس بې خبره حاکمانو تهې تانو تاثیلونه تبل را ساې د د تاې تاثیل په معامل کې چې کله راغیر شوي نو بیا به زننه درسم پاتې جممات بغنم پاتی او خلک به چې بس اوستا چې تونس ګارې بل امامو کتو نو بسه جممات به هم پاتی نه پاتې شي ای به هم تونول مدرسه مدسه به هم ګډ ګډ شي یو کې سنبل کې سنبدنامه په بدر او قاغي کې متا جیل تبو دي وکذالک جعلنا فی کل قريه عقاب اکبر مجرمیها اکبر مجرمیها مشران بدر باندې را خبر کی ملکانان او گورنران وزیران وکذالک د شانتی جعلنا ذولیل ما فی کل قريه په هر کلی کې عقاب اکبر مجرمیها مشران د کلی مجرمیا مجرمعا اکابر یعنی اکابر دي مشران دي په شرقي او مجرمي هاي زكوي چوال او ټکولته تسليب راځي چرته ليام كورو في هادي لپاره تدبيرونو کې کلی پدې کې راجمه بچي سوچ وکاي چې در سرو څوک و ما يم كورون الا بيانفسين تدبير تدبيرونه نه کوي الا بيانفسين ما غره تقولو جانن باندې و ما شرونده نو کوي و اذا جاتم ايات کله چرشی زه ته موجه ذا قالون وایي لنؤمن حتى نؤتمن تبعوتی رسول الله هيس کلم غیمان راړو لنؤمنا هيس کلم غیمان راړو در دې pore چراک رئیس موږ تا په شان دا غچ ورکړی شی وین دا ورکړی شی نو روپے کم بارانو تا ګورا صالح علی السلام ته او ورکړی شی وا په موجه کې موسی علی السلام ته نو موجه ورکړی شی دغه شان سلیمان علیه السلام ته معجزه ورکړی شو یوسف علیه السلام ته معجزه ورکړی هر پیغمبر سر خپل معجزه وا نو مونږه تا معجزه راړه کړه الله عالم حيث يجعل رسالته الله کو دے کم ځکه چې ګردځې پیغام خپلته اوسيب الذین اجرمه زر دې چې وبار شي هغه کتان ته مجرمانی صغار الذله صغار نه وي صغار ذلت هغه پژوان ته وي خلقی چه ساروی تا چه سغار دے سراغت زلیلی که هر سمرمس ساروی چه پیزوان دے وطوا چه بس کانٹرول شي نو الله جلی شانوهو بدی را کانٹرول کی او عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وحلق سردینو اللہ الملوک و احبار رسوین و روحبانوها چې چرینو دادوک اس مخل کو درے کس مخل کو خراب کردے یو بادشاہانو دادین گردوچ کردے یو غلط ملیانو دا دین گرد وارڈ کوئی دی او یو غلط تیرانو دا دین گرد وارڈ کوئی دی وحل افسد الدین الا الملوک احبار رسول و روحبانوها دی خلق دا دین گرد وارڈ کو تفاق بربادی کو سغارون <تصفح> ذلت بوتا اللہ رسیم عند اللہ پنیزدالاو عذابن شدیبن عذاب دیسق شدیب دیما کان یمکرون فاغت سجدی مکر کون کری فمی رید اللہ ایہ دیہو یشرح صدرہو لیل اسلام فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُذِلَّهُ فَهُوَ ذَلِيلٌ وَإِنْ يُرِدِ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُبَارِكَهُ فَهُوَ مُبَارَكٌ چہ ہدایت تو کیا وغته یشرح صدره للاسلام قلنا وبکی سینہ دا اسلام تر حدیث کی راضی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگہ تاسو کو درے آیات مبارک کی چدا آیات نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگتو وین چکله د هدایت دا نور دا د انسان سینې ته ور داخل شي دا د سینې کولاوي شي سینې کولاوي صحابه کرامو ته تاسو کوڅو کې د پارسته له خشته ده سنګه داسې چې محسوس شي ژوندونه سینې او الله جل شانه کولا کوي د دې ته نور ور باندې شوی دی نو الله صلی الله علیه و سلم ااو د نه له خشته ده د دنیا له لری کېدل او آخرت ترپ ته توجو کول چه دنیا ده دوکی زیده ده تدا پتو لگی او آخیرت طلب تا ده توجه پاتی شی او ده ده آغا باکی پاتی که ده ده جهان ده پاره کوششونه اوکی او ده مرد نمخ که ده مرد ده پاره تیاره اوکی امر رضی اللہ تعالیٰ نوی موتو قبل انت موتو منشی تاسو مرد که ده مرد که دونا یعنی ده مرد تیاری اوکی ده ده ده وجنا امر رضی اللہ تعالی نوی وی چه کم انسان موت اولئک فاب الموت واعذ دا مرچ دې ودا تاسو نسبت ته دا کافی ده کرو ورسم خلق مړ شو او مې یرید ان یظله یجعل حرجا او دا چا چې الله جل شانو اراده کوي چې گمراه ساتي هغه لر اي ظله یجعل صدره نو اوګر دې تي نه داغ زيقا تنگا حرجا دې تنگا د تنگه د پاسه تنگ دا پاس تنگا. مطلب دا یو طرف ته تیار را او دو د دا پاسا ور یا زمرا لہا لپا تنگا سینے اسم تنگا وا دبانے اسم دنکار بد لگی دو او اس با پی آیاتونم بد لگی لنور ام سینہ تنگا شوا کاننا ما یا سوا عدو فی السماعی بل خبرداد دمر تنگ دے کاننا ما یا سوا عدو فی السماعی تب وائچ دے خیجی اسمان تا اسمان تا خطل در جت گران دی ذغ رنگی ګرځي الله تعالی ارساله پلیتیاله الذین قام کسان بعد الی من شیمان راڑی عمر رضی الله تعالی نو تپوسکو ودا حرج څه شی ده نو مرګر حرج نه پیژن نو مرګر ته وی شیدو بنی کنانه د مدلج د بنی کنانه کبیله یو شپنکې تاسو مال وګوري چاغا لږه د حرج ته پوسوک نشپنکو ته باځي باځي خبره معلومه د بانډو خلکو ته د دې جبث پای لوکاله چاغا راوستو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تن تاسو حرج شته وي هغه وتوي وی حرج دا یو ځا ته اونره چې د اولو پمانسکی ولای د جالا کو پمانسکی ولای د غونو پمانسکی او داونه د ډیره زیات دادنګه ده نه تهتهته چې چیتا خې شي نو ته پو شوو خې شي نوته شادوو ختی شي او نه زمونږ د د پاره ده کار کې هر دی ته وئ عمر رضله طلاان ریا و مناف کوم دغه شانت دی داغه ه شي پایده شي وست دی دیفلان ته ته کې سپ نه را وشي سوری ټیم خلک نه شي کېست دین لین هغې کسان اوبانې لا مون چېبان نه راړ ا دا سره تورب دی کو سنه به د ته سره کولاېږي نهدلسیینې د کللاېدون نسخی د ته و خوله مرض دا او چېسینه تانګې ده نه چې سنه به تنګه شوه نواذا سر راو رب دی دا قآې کریم دا لاه رب تا د برابرهقل فصللا آات لقومی کون یقین وااضح بیان کېمونګ اتونه د پاه داقومیت زه کون چې ننسیت قبل له دارو سلام د هممد له کور د سلامتې عاد جنت سلام دا د جننتون دی اين دربن هم پنځ دربد د وی هو وليون او د الله دوست دردی دي دما كان يعملون فغ صديه يقول يعملون اعماله کو په عمل باندې ولا الله جل شانو سرمرګو پیا جوړه سوا يوم يحشرهم و يوم يحشرهم جميعا فغ رچ راجم بكم ددي ټول يا ما شر الجن اي ټولګي د پیريانو اي تک ثابت مینه الانسان یقینا تاسو ډېر گمراه کړی دي نه څنګه <سنجا> به خلک ګمراهول مخ په تاسو د تا درس کې ما را خبره کړې تفرينه مخکې چې دې به په یو ځای باندې ورتل لږ مونږ وايي اأوذ بالله من الشیطان الرجیم اأوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مونږ داسې وایو مونږ داسې وایو اأوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه وشر عباده مونږ داسې وایو مونږ داسې وایو اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن واغوذ بك من العجز والقسل واغوذ بك من الجبن والبخل واغوذ بك من غلبت الدین وقهر الرجال اغیبا اغیبا اغوذ بك لیمات اللہ تامات من کل شیطان و هامت و من کل عین لامت دادواگانی منگوائیو او اغیبه سوی اغیبه اغوذ بسید هاغل واری پناوالم پا مشرد دیکن دی چې د پیریانو کم ملک دی کم مشرد دی له دا په نوم باندې پناه غواړم ناغه ملک بغښ شینم او به چې شابه ورشي چې تدته د تاروت تاسو سپه ور پر سران شي زمره ور پر سران شي تاسو ته نشاله له په دا غ طریقہ او بیا په نور خاندانو باندې فخر کو چې زمونږه علاقه ته انسانان راغلي او زمونږه په نوم باندې پناه وخته قدست شرط من الانس یک ان تعصدي گمرا کړ دي انسانان او قال اوليا وهم ابعدوا عن ذي من الانس بي بانے عجلت اللذی عجلت لنا لمکرر نارو او ب نه تن تا بعضونه بي بعض اره بزمونګه پای دامنې او بعضې زمونږه په بعضو باندې او بالاغ نه اجلت او بالاغ نه او مونږه رسیید وو اجله ن لدي اجل کړی وه قال نرو مسوال کوم اوباتهلهور دی ځای ستاسو دا ستاسوور او دا اوور چې دی دا ستاسو ځای د دي ته بور دی دے خالی دي نه ې ش تاسو په دی کوې اماشه الله مګ اغچ غړله تاله نه ربته حقيمون علی ای نهرک تاسو حقيمون پ مال دی علیمون او پ دی وکهلیکن ولې بعض واالې می نه بادن د معکانو یبون اود دا شپګمقب د ک کوې دا شپګمهقبه چې د دا ټولو ل ده عقبه سپږم عقبه امتحان توي عقبه اصل کې ډېره راي توي یو ډېره باندې بزي بلعبارد بلعبارد بلعبارد دا دا روب بلا وستاب برا بل برادي بل ډېره باندې بزي بل پانی بل د دعوت کار درو په رو باندې تاسو شرطيږي لو بل عقبه استاد وجني استاد مرګ منسوبه بجوړې ټول براجم شي خو یارې جماعه الله بده حفاظت کوي والله یاصم کمل الناس حفاظت بده الله جل شانو وذاان ل کا د غرننو واللي بعض ض عال نه بعض مسلط کوممونங்க بعض ظالمان په بعضبانې بماکان سیبون په سبب داغه چې دی ک الله په یو بلبانخت ک يا ما شرل جنول س ای انسانانو د پیانو علم ن کوم رسون من کومور راغلی پی غمبران علم ن کوم ور راغلی تاسوته رسولا منکم پیغمبران راستنه یقصون علیکم چه بیان کو پتا بیانونه پتا سبانه آیات یاتون آی زم ما ګور انبیال السلام براتل بیا د انبیال د پیریانو د پار راستل او د انسانانو د پارم راستل د دواو د پار راستل وین زیرونکم لقاء یومکم هاذا و يرون لتاسد ملائکات درجه نه چداد نو با شیدناګوا کو مونږلهف سنا پپلو ځانوو باندې وه رول حات دنیا على او گوائی زانون چیکنن کافر. کافر دو کړو دی لله ژون د دنیاشایددوف سیم ال قانو کایم او دوي به کېدي پخپلو زانون باندې چکې کا هلته کې باانتهئ چې کاپې ومه ذلكکه اللمیخوررب کو لیکلخور را بل مناه غاتللو دا دجهې پیغمبران لږل دا جې پیغمبران لگل جبیا سبالا دغون کی دلیل وجهت منوی ذلک عادت دی دوجینا او اللہ نشانه اول پیغمبر لی رست په هلاکت راوی ذلک عادت دی دوجینا چې نه د هلاکون کې رستا مهلک القرع نه د هلاکون کې او کلی وعلى بذلم فظلم باند او اهل غافل او اهل بدی سیدون کې غافل الا غینا خبر ولیکولن درجات ان د پار د هر یو درجی د مما عاملوا دعوسنه چې لیکری اوما ربکهه بغا دی ما عملوم او ل دی الله خبره د هغه سره چې دی کې رب وکل غنی ی وررحم او رب ستا ب پرووا دی غنی دی غنی دی ستا ضرورت نه شته دی مثاله سلام ته یو الله جل د شان تهوي و الله که دا ټول مخلو ستا خلابو کې دا ټول مخلو ستا خلافو الله تهې وایي زبه پې د خپل چراگانه یو داسې زناور مسلط کم چټول به یو نوړای کی هغه داسې کېدل نور نه یو شغله را وښته کړه ځمکه د بس ختم وایي یاد انور دا ځمکه ځان ته را غنی دی به پروا نه زر رحم قاول د رحمت دی قاول د رحمت داسې چې خلق له مهلت ورکی د رحمت والے سبقت رحمتي غضب بخله اسباني لیکلي غیر صبر ناک بادشاہ نه ای یا چا یو ځینکم که چاته وو الله تعالی لوغو بذی تاسو یې تخلیق او را پیدا وکې مېم بعد کوم پس تاسو نه مايا شاو او اغه جواري کما انچا اكم لك څنګه چې پیدا کړی تاسو من ذریه قوم اخرين دا ولاد دو کوم بل تاسو د فلارم کې نه پیدا یې کنا اغه الله لری کړی دی تاسو م من الله لری کړی تاسو په ځای بلور راوړي اغه د دنیا نه تللي دې انما توعدون الاتيكن نا را چې وعده کولې تاسو سره راستون کړي وا وما انتم به موجودين اوني تاسو اجز کوون کی الله الاه کمزوري کوون کی الله الاه اوس کې انسان وای چې ده په الله زور اوري دماغ نه دي زال بچي قل وای پیغمبر علي سلام یا قوم عمل عمل کووي على مكانتكم پس پن زبانی ان يعملن یقینا ذي عمل کوون کی عمل کووي عمل په عمل باندې بخلا سيګي نجات په عمل باندې دا نجات د الله پر رحمت باندې درجات ته عاملو دي یا عمل چې دی نو دا د رحمت دی که عملم د الله رحمت دی په سوو ف تااله مون پوه شي تاسو من کاه من تکون له د الدار هغهوک چې دی اوغل له روستلی کور اخرت د چا دپاره دی تاسو پهې خبره زر پوه شي نه لا لو ظاللیمونکنن چا دا دی نه نه کامیاببيږي زالمان مړه پ شپې ته کاهسه شي دی تیر به شي په مخ خبربان بیا به تاسو خبر شي وَجْعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَلَنَعَمِنَ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلْعِيدِ زَعْمُهُمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا أَوْ دَي ګرزوري دې الله تعالی را داغنه چې پیدا کړې دې الله تعالی مما ذرا أغنه چې الله پیدا کړې دې من الحرث د فصل ولأنعام دې څارونه نصيبا يسا ګر الله ولا فصل ورکلې او ساغی له والله الله ورکي دي د ساغې الله ورکې او پای د لوی زوان په نوبانې ورکې و دا د لوی انې مهه هغې باندې پای ووررکې له مکررکي ده فقالو نوای د حزانان الله دظام هم دا د الله د پااردي پ خیان د دی اذاله شووره ا دا د پاار د دغلی ب دوه ډیې والل دا یو سه د بابا دا ی سه د الله دا به الله له وررکم فماکان ل شوورکهیم لو کال به با دا بابا پیسه کې کوم اثر مې زيره الله بزاره کونه نه شي لکه بابا ورساله با کار خراب ده لکه دا وینه به دا غره واغسته هيڅه راغسته دا الله را دا وینه عربه دا بابا پغې کې کې خور بادا ته بلی چې دا دا بابا درگاہ ته به نظر د پیر په لاس لګا ته د منجو ور په پهماکانلو شوه یمغ چې وي به دپار د شیککانو د دی فلا سلو ال الله نو نه سیږي الله ته ماکانغ چې الله د پاره بهې په سلو اللا شوهیمغ سیږي شریککانو ددته سا اما هکمون ډیر بد دیغ چې دی پ سره ک هر سر لا پ دا کړي دي او بیا وررک د بل پهونبالې پهذاې که ینه لكثيرې من مشرقی نه ده شانې فیسته کړي دي ډیر مشرکانوطقط دا اولاد او قتل څه شې ر یع حسین فسما طریقه باندې وجنی لګلن څه با شي یگان د حسین حسن حسین رضی الله عنه د هغه په نوم باندې خپل اولاد وجنی یع قتل کيه په بل طریقه باندې اولاد بوزی او درگاونته هغه ته وقف کيه یا اولاد بوزی یا اولاد داسه زایون ته بوزی داسه ته دا تعلیم زایور ته بوزی چرته څه بیا خپل ارط څه خیره کيه باذت کی راجی رسول الله صلی الله علیه و سلم انا ابن الزبینت ذد ګوزبی و زیمه یعنی یو د اسماعیل علیہ السلام او یو د حضرت عبد الله دا ګوزیمه د نړی سلام پلار اغه باندې د پلار دا نظر منل د نبی علیہ السلام لیکو هغه د نظر منل کو چتمال الله جل شانه لز من راکل نو یو ز اغه د زد الله په نوم باندې حلالو زکه زمزم د پیواز باندې کنستو نو چې کله زمزم او کنستنوې چې معنی الله لز زم من راکي نو زبا یو زې داغه پنون باندې حلالو نو نسم عبد د سلام والد دا لسم نو دا لسم زې چې کله پیدا شول بویتو بویتو حرام تا چې ان تکي حلالو د یو رو تو درې د وی دیونه حلالي چا دا ته ویلې چې ته به حلالي زبر برباده ماماگان خبر کم په مکه کې د دم او زار ما ماگان برباده خبر کم راغلی چې جنگ به را شروع کی جنگ داسې نو وکړي د تورو جنگو جنگ به را شروع کی تباہ برباد بږي هغه ته چې نه علالونی موبيای یوې یو زنانه هغه کاهله و جادوګر و لاغې ته یې چې پېساله وکړه لاغې و ته وې په پېساله دادا چې یو ترڅ تبله سخان شي او بل <سؤال> طرف ته به بدله شي ل تا به خې واچ وو نو خ که د للس اوخانو په نوم با راخت نو بسخانانه لاان کوې او که بدله پهم را خته بدله با هغې خړی واچو نو خې د بدله په نو للس خانې نور ی اوځای کوي نولس زله د بدله په نوم باندې خصې را ووتلی ل دله د بدله په نوم خې را وت بیا او خانانه لاندکنل د بدله د دو اسلام دالید د او غدو ع نه بچ شو اولاد به خپل اولاغه د حالاللوو د شکانو پلوومبانې ل یور دوم دی د پاار جان کې د لغلی البیسو عليهلی هم دی دپار چې ګټون کې په د باندېبي نه هم دی د ولاشا الله همما فو فظر همم بهترون که چرتهخوا قوې د الله ند به دا کار نو کړی فظر هم فری د ما یترونغ چېې دنځانانه جوړی و قالو ایې ح یا عامل دا هواناتېحرس او فصل د حجرون بند دا زمو مارکې دې تفصیل کړه په صورت أنا عام کې چې دوی به چې کله دوی ویځه بدو بچی مو څل پیدا شو نو دوی به وی مذکری او کومونسې نو کومونسو ديزو کې به پره خور کو مذکرو لږ به حلال کو او تړي به خوې خو دې به نو او که دوار به یو ځای پیدا شو نو دا یو چې ده دا موونس نو دوی دې پای هغه زنانه نس کې او دا مذکر دوار دې په دېزو کې تره خپل ګټه بندو داغه په جنانو باندې چړې ورده پیسې ځان نه حرامه حالات جوړ کړو بچو طریقې جوړ کړو او په څل کې هم دا طریقې کړې حجرون باندې لایا ته مها نه بخوري دی لاله الا من شاءو مگر هغه چې والو موږ به ځام مهم په خیال دای دی تیران چې کوم منجوران او غیب بخوري وانا من اور نور حیوانات چې حرمت ظهورها حرام کړې شي وشاګان داغه وانا لکه هم دغه ظهيره صايبه او حاضر دا اوخانو دا په ځان باندې حرام کړو چې په دې بڅرلی نکوه و انا امن او نو نه واله والا تلا ذکور نسم الله عليه وعليها نه عارفه باندې نم دالا افتراء عليه درو جوون الله تعالى باندې کي جي هم بما كانوا يترون ضربه چې مطلب ور کې لاله په سبب داغه چړي بيانوا وقالوا عيد ما في بطون هذه الانام هغه چې په ګډو زه هي وانا اتغيلي خالصۃ دا یواې د پااره ناریده زمونګ او محرره منالله عواله رام دی په زنناانه زمون د بهندې ي یکووم می تتن او کهرتهه ب دا مداره په همپ شوورقان او بې ک شو پیدا شه به مدارو نا بهې او به کاهغې کې شکانو سید زی مفوم زر دی چېبدله بور کې د غلت به یاد نه حاک منالیم یکن ندان الله حمتالله د پوره قَدْ خذره الَّذِينَ قَتَلُوا قلو اولهدم میکنن تواني اندېغ کسان چې قتل کړي دی اولهسپل سفن دی اقلاء سره په مکلای بانېغیر رییل من بغیر, بغیر دی علمله اعلم مرسشته دی حرم واررض قم الله حرام کړي د هغه چې ریز ورکه دي ل راله تاله ران على الله درغ جوړیدي پهلهبانې قدزللو او نو دی په هدایتبانې موول الله غذااتې ان شاجرتن او زمخ کې د سا روز کر کوو اوس د پسصلې ک کوې او را تلل بهوي زما سر راکهه بوجای بور سررو پهو پټ کې بولالو زما ای سره را کوې وول ل الله غ ذاات یان شاجرنا ما پیدا کړي دی باغله چتونو والله وغیر رما روشااتین او بغیر د چتونو والا چتونو والله اغه دی ل کارګور شو تو رای دا چطون والا دی کدوشا دا خیجی بارا زیل والا چکم دی وغیر ما روشعترو بغیر د چطون والا سکرون والا بغیر دا سکرون والا دا سمیداشه کجوری او دا امون آسیوان وغیر چکم دی ونخل و زرع ونخل و زرع concان وزرع و قصل ونها مختلفا اکنوه مختلفتی اکنوه und دونداغی و زیتون او زیتون خونو و الرومان او اناار متشابهن وغیرره متشابه نه یو شانې دي په پا پاو کې د ولو پاړی شنی دي او خوزونېجودي دله بکې میوه ببده راې یا <coughs> د انار لره د د ټولو اوو پاړه یو شانې دي او د یو پتیین د یو کوینه او به او, او د غ نه الله جللهشانور خسته ا نار پیدا کوي وغیرره متشابهن او یو م... شانتین دي پهخواند کې کوو ق من س د می د غله ده مه کله چې میوه وکې وآتوا حقه يوم حصاده اور کہ حق ذی يوم حصاده فرض لو کو نہ داغه کہ وکمرکبان چلو کی ذی زان نام سلام معلومی چنتاکه ستا فصل اغه دو فخیدون مسکه مکه حالات شه گلا ته شوایا په سیلاب راغه لو تا باندې او شب مشته ولا تصرفوا زيات مكو ان الله انه لا يحب المصرفین لیکن انا العاملن کی ذی زیاتی کو ان کو سرا من الا وامِن الانعام او د حیوانات ټول همو له د بار وړلو والدي و فرشن او چیت چتکد والدي دګړې او غزې د چتکد والدي کو نوخری مې ما رزقكم الله دا غنا چې رزق در, در کړی الله تاسو ته ولعت تبیخ خطوات الشیطان او سادیداری مکوې د قدمونو د شیطان انهو لكم ادو مبین لیکن دا شیطان تاسو ته د پاره دشمنو دشمن خار دی سمعنیه تاسو اج په دا کړې دی الله اته کې غورې ځان پوه کې پرې یادvale دنتکه دیوی چې دا ساري په موږ حرام دي توه او تواي دا اوله حرام دي کچاته کې ته د دې د وجنه لا چې دا مذکر دی دا مؤنث دی یعني دا پوه کې ساره دی دا پوه کې خزاده داته دی سارو کې دا مذکر دی دا مؤنث دی او هغه چې د مور په گیړه باندې د دې د وجنه تعداد ساروي حرامه لکه څنګه صورتې انا علم کی مونږ نه له مکث ذکر وکړو چې څنګه دې خبره دې حرام او حلال د دې وجه نه کوي نو که چا ته توه چې په دې باندې الله دلیلی نقلی را لګل دي آیات په الله را لګلې وه په الله را لګل دا نو اگر تاسو مونږ ته توه وي چې په دې الله څو هیرا دي غلي او که چا دا تاسو چې کوم حلال او حرام کووي کدي وجه دایي چې دا مذکر دی دا غ دی د د وجه حرام دی یا دا ګټ دی د دی ګډوالي د حرام دی یا دا بیزه ده نو د زیوالي د وجه حرام دی نو دا مونږ ته وواي نوکه چرته تاسو وایي که چر ته یو ساادوی یو ګټ دی او د ګډوالي د مزکروالي د ووجې نه چې دا مذکر دی ځکه حرام دی نو بیا خو دربانې ټول ګډان حرام شو بیا دا نور لې خورئ نو په دوالو سره کې تاسو غطین کچار تک تاسو نوم غ دلیل غوارو نو تاسو موږ ته دلیل و نشي پېښ کوله او کچار تک تاسو ته موږ وایو چې اصلي خبر راته او کې د عقل مطابق خبر راته او کې د عقل مطابق راتم خبر و نشي کوله غره الله تاسو کسمه جوړه پیدا کړی د ګډو نه دوا قسمه دي او د د ګډو نه دوا قسمه دي او د بیزونو هم دي غره د ګډو نه مذکر د بیزونو مذکر مؤنث دغوانو لمذکر معلث او دوخانو لمذکر معل <سؤال> په غوانو کې میخه داخله ده قاموس الوهید ولې دي چې میخه په غوانو کې داخله ده دا د غوانو د جنس نه یوازې خلکو په میخه قرباني نه کیږي د افضل بنی ههغه قرباني پکېږي د غوانو د جنس نه سمانیہ تزواج پیداکری الله تعالی ته قسمه جوړه ایم له غوانو څخه د بيزونه د وک کسماری ومن او د ګډونه من الظن د ګډونه د وک کسماری ومن او د بيزونه د وک کسماری ضا ان دا ګړې توي معذ دا بيځه توي قل واع پیرم السلام سلام اعزا کري وي اعداد مذکر دا ګډ او کثر حرم الله حرام کړی ابل انساین یا دا مو مؤنث دو مؤنث شه ګډ او بيځه دا الله جل شانو حرام کړی نو که تاسو وای چې او دا څه دي لوبیا کو جنس جنس یا جنس د غړو جنس د غړې چې چارته غړو غړې یا چارته دیزاو پسین هغه به هراني اَمش تمامت علی الرحام والانین یا هغه چې چا پر دې پاکی باندې ګړې د دې دروازو میندو انثین میندو لقد بیزی او د غړې د دې په ګړې کې چې کوم بچی دي نه به ونی خبر را کې مال ربیعل مین پد دې سره ان خو دم سوادی کې کچته ایت تاسو ریشتینی پد دلیل به خبراتو و من الابلس نلی دخان الذو دی ومن البقرس نئنه ده غوان ونمزو کسمنی اوخ و اوخ و غو غویه قل اوه پیغمبر علیه سلام اعزا کرین حراما آیا دو مذکر یعنی اوخ و غویه دا اللہ دو دیدو و جی حرام کردی دا او دیدو دا غویه دیدو یعنی دو مذکر و آلی دو وجینا اللہ حرام کردی حراما حرام کردی امیل انسین یا دو موانس اشتملت علیه ارحم یا اغه چې چاپیره ردي پاکي شامل دي پاکي باندې ارحامل انتم ګیړې د دواو د دوامندو د دوامندو څه چي خو یو او حدا یو غواده د دې د وجه نه تهره مي چې اغه د مونث په ګیړه کې دي نو دا بیا هر حملواله تارې په تاسو باندې حرام شو ام کنتم شواداو دا څه دلیل ولورک چې بلکل تخله باندې ولا تا په نهونه ام کنتم شوادای زو سواكم الله اغویت تاسو گواهان کله چې حکم کو تاس تعالی تا بهازا پدی باندې پمرغلم میمن استرا پسوک د دې ځالین دا را چاره چې جوړه کلا نه لایک از بن پا لا باندې درو ذل الناس بغیر علم دې ده پارا چې جوړ کی اب جو پار چې گمراه کی خلک بغیر علم بغیر د علم نه ان الله علی هد القوم الظالمین ایک ان الله توفیق ده هدایت نور کې قوم ظالم ظالمتا ظالمان تا چې دروغ جوړه قوله پیغمبر علیہ السلام لا اجد الظلم ممن یعنی دا تا سکه حرام کړي وينده خو حرام په حراموکینه ممن فيما اوحي الیہ باغه وجه کی ما تام حرمن حرام علی اطعام من یقولن کی بانیت امو چوری را اس حرام ده ته زخم راشی الا ان یکون میته ما غردات چوی دا مردار تاسو سکه حرام کړي د حیوانات کی پجاہلیت کی نقاغي کی یو مردار دا مردار په تا ده او دمه موب یانه بادون کې په شر باندې ګوره وونه چې دن حرامه ده خو کمونه چې د سونه د حالالې په وختې په تیزای باندې دي کمونه چې وختې سره لګېدللی دا نو دا نه ده دا پهلیته نه دا که باندې لې دی سره کپ نه پلیېږي و با چې کمونه لګېلی ده او دمه مبېونه په شر بایددون کې چې کمینه تتی ځایې بږي نوه پهلیته ده او لحمه انذيرين يا او قد انذر فانه رجس لكن الدعوه لقليتي اوت كل يا ويوشه دغنا او هل لغير الله چمچت کلیږي پاغي باندې आवाज د بغیر د الله نه د غير الله په نوم باندې فمرضت غير بعين اغسق چې محتاج شه ني وي خل له ته اون کې ولا عادل ني وي ځاتې ته اون کې اوس ته محتاج شه ته د باباد در نه الوه بلوس داس زين معلوم پر میرا کې روانه درګه په کده حال واکه پرته نه پړې شي جائز دي جه او زه پی سره په لارش ولعاده نبی بیا ته خون ان کې فين الله غفور رحيم يکين الله عاده بخون کې مہربا ان وعلى الذين حادوا حرما كل لذيذ ظفر او هغه کتان چې يهوديان له موږ حرام کړی پاګي باندې هر خپړې والا اوس دته کې لذيذ ظفر هر یو نکواله مان راضي موږ د خپړې مانو کړ دا اوخه چې کم دلو د خپړې دد نوکني دا نور صارب الله ددي د پاار جس کې و پهد بانې الله اوخ بند کړو ځکه په نه بیاله اسلام بانې می پرا کړو چې ته د او غ خخورې او پیغمبرانو غبرانو په ملت کې دو داغو حرا وه نو الله چې پهدا بابانې دو داغو حرامه کړ لو دا د قهر د وجه دا دا پهدا یو کېسه مذابو وامل بقرې والغانې وامل بقرېولغانې او د اوخانونه دلته کې زی زوپور تهبا چې ذوفر خو زندل تکي زفور اولي وي زده زفور ذکر نه کړ کدي د ته استعاره وایو منخه یعنی استعاره روا غستا فسوال باندې دا نوم ذکرته و من البقر والغنم او دو غانو او الغنم دګړو نه حرام نه حرام کړو منګ حرام کړو منګ عليهم بده با ليش وهما هما وازدي الا ما مگر اغ چې بار کړې دی شاګو د دی اوویل حیا یا بارکي دی کلمو د دی او مختلفه بیا یا یاغ چې یوځای شوی دادوو کوو سره پهدا الله وازګ حرام کړی وه په ی ودو باندې اوس پییم حرامه ده پهد الله وازګ حرام کړی و دی ته وې چې کموااز د د سااروي په شابانې لږې دلی که موواز د په کلمو بانندې لږېلی یا کموا د عدو ک سر راغلی د جوکیږ د نو اغه وازګه اغه تاسو د پارا جائز ده نو ريوازګه ستاسو د پارا جائز نه دي جابر رضی الله تعالی نو وی وی رسول الله صلی الله علیه و سلم ملک الله په يهود لانت کړي د دې د وجنه چې الله په دې باندې د مردار وازګه اغه حرامه کړه چې وازګه به ګورې نه خريتاس د مردارې ل دوی د د اغه وازګه به بيلي کولا او اغه به بیا بی په نور خلکو خرصولتي يهوديان بنو لنده اغي قيمت به خو پچال کې بيزان راځو په يو طريقه باندې کله کله سبا शुद्ध پاړه خلک کس ما قسم ترقي ګوري ګوره د دې نه دا معلومیږي د حديثه چې یو خبره تا دا په يو یو قیمت تا دا بچل ول قراره تا دا پته لګي چې په دې قیمت کې چلل نه ستاد په حرام دي ذالک جزاینام به بغیم دغه معبد نو ور کړو د دې تعبې په سبب د ګلم د دوی ويناله سواد کو نه کله موږ قدر بوکه د چرته دی نسبت د دررو کې تا ته پهپلو ووایه رب کوم رستاسو زو رحمت واسی رب د رحمت دی واسیتون پهاخلهرو دبال سوانکومملمجریم نو اپ ک د ده د کو مجرې معله کولو ل نه زر دی وای باغې کسان اشرکو چې شر کې کړی لو شاء الله ک چر تهخواقې ده لا معشرت نهمونږه به شررق لوکړی والله آبونهله پلارانو زمونږه دامونه ته الله ویللی دي. دا زمان ایکان بندگاندي دی ما سره شر... سر ش مونږه سره شیک کې مونږې په خپله خوخوا کو منشيینته شي کهذاالېکس زبل لنه من قبلیم دا سومره بهیا درغی وي دغه رنګې نسبت د دروغوړهه سانو چې دروغکه بل لنه تړهه سانو من قبلې هم چې مک دی نو ح در دی پورې اضاپو بااصله چ... چې اوسسه کی ذااب زمونږه کلل وای پ همبره ل سلام حاله عده کوم من علمین په تخري جووه لنا اِشتدت عصرت دلیچ را وبات تاسو غلرمنګ تا انت ته بیرونه لن ځل <سؤال> تاسو تابیداری نکوي مگر دو ګمان وای نن لا تخرزون نه تاسو مگر اٹکل وایونکی قول هو پیغمبر علی السلام فلی الله الحجۃ البالغه الله جل شانه لا رد دلیل کامل شاول لله رحمت الله علیه کتاب لیکلره الحجۃ البالغه د هربین کتاب دي فلو شاء الله فلو شاء الله حداكم چا تخوهغه دې الله غومتله الله تعالى نو خامو خایدات دې کر تاسو استاد مې پیغمبر علي السلام حالو مشهدا اهل مشهداكم را غوالي شهداكم د برخي غوندان تاسو الذين اغه کسان گواهان شهداكم الذين مليان تاسو اغه کسان يا شهود چې گواہی ک ان الله حرمه ها چې الله حرام کړل دا شي یددو کګواي کې سره با کده معلومهکه فلاته ش ما همګوامه کوه د ای سره ولا ته ته بیاوه الذينا تبددارېمه کو د خواشاو داغ کهسان باندېکس زبور بیا نه چې ننسبت د دررو کله زمون تهول الذي هغکه حال میونه بلا سره دی چې مع نه راړې پاخت بانندې وه د د د بس د را عادینون نور خلک بربرابرې پپللووا پغبر لسلامته حال را شي اذ لو جون علماء ما حرم ربكم ما ج حرام کړی رب تاسو علیکم و تعسما نے حرام بر تزخیمه چالهس حرام کړی وی الله تشرکوا به شیان دا چې شرک نکوي دا لاسرته شیوه بلو الدی مه سلام او د نورو په لار دري احسان نیکی کوي وبلو الوین احسان ولا تقتلوا اولادکم من املاق موجبہ تستاز من املاق د وجه د لوګینار د بره تبارری ز غواړه وژې رسول الله صصل الله عليه وسلم ی معاذ معز الله عن هو توصیت کوه او اطویل چې لا تشرلك بالله ختل ته حق ده الله سره ش مکه که چېرته ت قتل شي او توزونه شي بیا تو بته دا وصیت کوه چې د مور او پلارنا پرمانیک م کووه عته د تو چې خپل اهل او خپل مال دا پرږ ده نه دمور پلارنا پرمانې م کوه دریم قدن م به پرېده څوم چې قدن نوث پریې د دا بریو ظمر دی دی د الله د ظین بیا ازاد شوی دی او شراب مسکه ځکه شراب دا د ټولو بدو جاړه ده او د ال دنااپمانه ګنانه ځانو ساته ځکهډ سره الله غسه کېږي او په جهات کې د دشمنو نه اگر کټول خلق حالات شي بیا که شهید کېږي نه او ومه خبره کله چې په خلکو کې مغ یا اوبا خورش شي د انت کی اغینا داغه دا داغه دا غوباره اب یو تا وی دی اته ما خبره چې خپل کور او آلوبانه د خپل اهل او عیال د وس مطابق خرچه کاوا لاسمر انغاره چې خپل کور او آلوبانه خرچه لکه او لهم د ادب د پاره دا غینا ډنډه ملره کو یو لخت زوند ساته او له اواز دی کاوا چې داسې کوي داسې مکووي او دا الله په ماامله کې دا غینه یې ريګه د خپل کور والو د خپل بچونو عبد الله بن اباس رضی الله تعالی اوې ویو سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم له پختنه کوژتون له لوی ګناکم دی نبي رسول الله ته انت جعلن لله ند و هو خلقك چې دا الله د پاره په مثاله دا الله وګرځي او الله جل شانه هغه ته پیدا کړي دا د ټولونه لګونه ده او خپلولا دې دوج نه وژې چې سباله ما سره ډړی خو دو نمبر داره نخ نو نرځ کو کوم و منګریزک در کوو تااصله رو یا هم مودی لرم وله تقبل په ه ش ما حرمین هوبان ب په نه اومونې کې ی ب تاغه چ کاره دی او غ چې پټه دا رو ظاهر اسمې په باې نه مخکې دا خبره تیره شوه نه دل ته چمن زه کیږي به حيات کارت تشکار د دین او هغه پټه دا ولا تفضل النفسه التي حرم الله الا بالحق مو زه هغه حرام کړی دی الله تعالی الا بالحق مگر په حق زراستانه مړی کړی یا جنای کړی دا او ادا کړی ذالک ما سواکم به لعلکم تتقون طریق قبر وسط کی تاسو په خامخاج تاسو کوله علی ولا اقلت ارواخ له ولا تقربوا مال اليتيم اذن الحرام ده حرام حرام الارض ته باندې من دې مال دې تین تا الله بلته احسان مگر په هغه طریقې چې هغه خسته یې تجارت په جولو کا چې مالی څه واشي هات ادر دې پورې اب لوګ اعشدو چور سیږي زوار اخبلتا وافل کېلا ټول کې په مانول میزان او تون کیل معنا کې به غته چې دې او دا کلو چې څنګه ویزا کلو دې هغه لوخه او میزان طلع بلګه څه په انصاف کرا لانه کلف تکلیف نمار کومنگی حسی و نفتنا ایلا او ساها مگر پاندازی دا تاکد داو و ایدا قل تم فادلو کلی چه خبرو کریشی تاکستا فادلو ان انساک کوئی ولو کانا زا قربا اگر کو اگر کبی دا وینا کریشی وی چاہتا چه وینا کے زا قربا خاون دا خپل والای ستا خپل دے تا دا خلاپو بھاق خبرو کا او ابی آهد اللہ یعفو قوادو دا اللہ پوار کودو والے وکی زالیکم داو حکم کې الله تعالی ست دی پاګیبان لالکم تذکرن خامخ جتا سنت قبول کړئ وان هاذا صراط مستقیما فتبعوا د قرآن په وینا ډیره خبره ملایمه او دا قرآن وتعالى ادب درک دا قرآن وتعالى حلال او حرام خې دا قرآن کریم متا ته نه غلا راخې دا د الله جل شانه رسول دا, دا قرآن کریم په دې رسایله باندې وتعالى جل شانه ترڅېږي وه وان نه مُسْتَقِيمًا سراتې مستقياً کنن داقرآېکریم زَمَانِ غلار دفت طبي و په دې تعبیداریي وکې ولا ت طبی اوصبح او تاببیداریمه کوه د د مختلف ولارو د ګډ وړ ولارو تعبیداری م کووه په تفر دقبي کومان سببیلي ل تف ل بکې تاسوان سبیلي دلار را لا عل مصاف الله تاسو تع لا ل کوم تیلخواام خې تاسو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځله دا یو کر خارا کاغل او دا غیره ګډه وډه کر خنور را کاغل یو طرف تبل طرف ته یو نخه دا سیده سی بوتل او د دې یوې نخې یو نخه دا سیده دا سیده یو طرف تبل طرف ته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یاط چې وانه دا سراط مستقیم دال الله رده زمانه دا, دا قرانه کریم د الله نه غلا رده او که چته کې ګډ وډ ګې را ګرځې یو طرفته ځې بل طر ته ځ د قرآ د اوړې را اوړی د ګډ وړی کې بهخ ظ کواکم ب لا لکوم تاقیون دا کمم موسی کتاب تهخواام مخ لا لکم تر تقون خاام خ چې تاسو مفان شي س آ نه مو موسل کتابه بیالو مونږ مثاله سلام ته کتاب ته حال لځ مثال سلام ته کتاب پورا یمتو په هغهه بنده باندې امثله نه کمال <سؤال> کړه او تفصیلا لكل شی نو تفصيل ضروري خبره خالق لكل شی نه مراد ضروري خبره چې کوم عدد جوان د پاره د هدایت د پاره او هدایت او رحمت الرحمت لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون شاید چې دی په بلقاء ربهم ولا ملاقات در خپل باندې يؤمنون ایمان داری دغه داو وه دا کېتاب نم زلله موباره کونفت تهبي او او د ځای ترغي بیا قآیکم ته ورکې او دوهې پتونونه د قرآیکم کوي یو حکمت او بل اتباع ځکه اتباع تابیداری به هر رازیت په قرآن ورشي چې دې کلمات الله ذاوي دې آیات کلمات الله ذاوي لکه کله پوږي او حکم دې معلوم کو نتب اتباع وکي کېتباني کچته پو انشوي او اتباع نشي کوله واهذا کتاب انزل الله مبارك فتبعوه دا قرآن کریم نازل کړي موږ دې تابیداریو کې دې وتقوه او يرغدان لا لعلكم ترحمون خامخاج بتاسرهم نشي ان تقول انما عند الكتاب وعلى طائفتين من قبلنا وان كننا عن دراستهم لغافلين استبال بي ادا خبره لتي يهود هون سوارو لله جل شانو كتاب وركلو او مونغل قال الله كتاب نه ادا کریں لو الله جل شانو دل کتاب درکو ان تقول چ سبال بي ادا اوله قیامت کی انما عند الكتاب وعلى طائفتين من قبلنا ی لاذ پ شو کتاب په زولډلو باندې مخکې زمونږناکن ندې راستتهیم لغاافین او ی او مونږ د نستلو د غېنا لاغااف انکان مخانه خبره خبرې نهلووو ځکه هغی بهو هغ به بخانو دی به چاته لخورو په دن باندې یودو نه سواره او دیر زی بخونکو دومه خبره دا دهات خبره غ پټونه او تقولو لو ان چرې ناغلل شومونږ کې اب لکو نه دا میمخواام مخاممونګه بډیر حدایت واه دد نه فقط فقط جا کوم نه تهې بی دلیل م رببی کوم د طره په ربستاسو وه د رحمتو هدایتو رحمتو پهمن ازلهسوک ډډیر ظال م منداه چ ذبه چې تذبو کو ب يات لا پایتونو داله وس د زر دی بدل بدلب ور کو مون کسان ل ی دیفونه چې مخې اات نه دایتونونه زمونږلهو ا عذااب بد عذااب د معکان ز دیف په سبب دغه چې ان کار کوې هل اننظرورړله ان تاتی او ململ او یتی رب دی انتظار نه کې مراد دا دی عذاب عذاابته انتظار کوې عذاب براشی را شي ګورې دا خبره او لی انظورروونه دی انتظار نه کوې لاانته یو ملای ته تو چې را بشرې او یا اتیا روکهه یا را بشرې طر ته څنګه چې د الله <سؤال> شان سرهنایک دي او ل ات بعضتی رب کا یا برشرې ته بعضې د نخهې د رته لا عذااب درته لاین فس پایده بور نه یو ننفسته ایمانو ایمان داغ لم تکن امت من قبلو چی ایمانې نه را وړې مخکې او کسبت بیمان اخیرا یا نو کړې پیمان پرلکه خیرن څخه ورو تاسو شه تاسو دې او کسبت بیمانه خیره یا پیمان کې د خیر څخه دغه نو کړې ته طلب نو کړې دلته هغه اشکان هم هل چې کا کوم اشکان چې موږ درسونه کې راځي او هغه وي ځکه موږ د خیرن معنی اخلاص وکا کولم تزرو ایمان او خو ایمان د منافقاتو نو هغه ایمان په فائدہ نور د دې دواجی مونږه وايي چې په ایمان هکایرنه مان نه مغفلو د نه ښای په زما اخلاص خپلو قولن تنتظرو وايي انتظار او کوي ان منتظرونه کینن مونږه انتظار کوون کیو ان الذين فرقوا دينهم وكفروا شيعه کینن هغه کسان چې تضنس کینن خپل وکانو شيان او دې مختلفه ډلې لستامنهم فی شئ نتدین فی شئ تهس چې تضدی مرګره نه ان مامره مینه الله کینن فسله دای الى الله الله تبارک ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بیا خبر ورته لرا بما كانوا يفعلون فهغه سبان يفعلون چده یک منجا بالحسنته چاج رات چاج رات رات لو لل، رات لوکل فله عشر امثالها ندلدا غیر یو پلستا نیکی چدان دا یو پلس باندې الله جل شانه وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ تَشَاجَرَ عَلَى لُؤْلُؤِ بَذَائِبِ آنِ فَلَا إِنْ زَاءَ إِلَّا مِثْلُهَا لَمَبْدَلَ بِهِ شَيْءٌ وَرْكُلَذَ تَمَغَرُ بِشَأْنِ دَغِ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَوْ قَدْ بَانَ بِظُلْمٍ نُكْرِشِي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم فرمایلی دی ویلی دی چې څا په اخلاص باندې يومي کې وکړه اغه لیکي الله <سؤال> جل شانه یو پلوص باندې ور کوي یو پلوص الله جل شانه ور کوي او چرته کې ګنايو کولو ګناوه تصرفي منوي کې دا الله سن رلو رحم سن رلو فضل له الله دې زیاد تخيره او منګن کار پاتې دی یو پلوص الله جل شانه او اغه یو پلوص بیا یو کو وسو ور کوي اي ار ګن کړو نه ته جوړيږي د د وجه یو لا اله الا الله او چې او سره وي الله فقيبه جنته بوزي سحر موږ حديث د وَمَنْ من جا بد صحیت او چا چې رالولوکل ب صح پهګنا سرهلهځ اله لوه بد له بدلبن شيورکې مګ په شان د هغې وه هم لا لومون پهدي بل منړه شي خولوای په بر ل سلام ان ننی هداې ا سرات مستقیم ی کل ما ته دایت کړی رب زما په طرف دلاره نېغې غلارسه شي چو لاو پ توحید وا نعمتوں کیو شرک لا وما كان من المشرکین نو دے من المشرکین نو مشرک انا کو نن صلات و نسک اے پیغمبر علیہ السلام یقینا ملزم اخلاص پیدا خدا سے اخلاص پیدا کا کہ ان صلات میں من قربانی میں مر مو قربانی سے کہ تول جان میں تبخلے جوان سے پیدا لا د پارزانم و مماتی اخری خبر مر گنوں د م خوا خوسنی قلی نه سواتې وونسو کې او کې ن مو زما او مخیا او ژون زما وماتتی یو رب لمین خاص الله ل غض چرب د مخلووقاتو دی لاشریکیکله هو نیشته د شیک هغه سرهوابي عللی او پهې خبره باې ما ته هوکم کړی شوي دی ماته الله پهې خبره وکمکری نوبی اسلام تا الله وکمکر زما بعد وکه وانا اول المسللمين یک ننظیم اول د مسلمانانونه ق غیر الله يبغیر رب ور بکلو چین وایه ز تلب بغیر اللهنا او الله د رب د هر یو ولا تې به نفس ننفس الله عليها او عمل لکی بچ ن مگر وبالې پاه باې دی ولا تجر وااضه ز وخرى او بو پور طب کې بار د یو با همونې ولا ترو پور طب بار واذرتن دی, دی او بارون کی وزر اخر بار د بنچا نه ولا تجر واذرتن اذروخرا نشی پور تکون کی واذرتن یو بارون کی وزر اخر بار د بنچا یو سره دی هغه خپل معلومهسته استعمال نشی غستخه و هزار گونه دې زم ما پغه او ولادت مذن معاف کری دی دور دور مذن مینه ته معاف سم ایلا ربکم برجعوکم بی عرب تاسو تواپسیت تاسو دا فایلا بیوکم خبر بدر کی تاسو اللہ رب ما کن تفیی تختلفون آغج تاسو پاغی کے اختلاف کو وہو اللہ جی اللہ غزاتے جا لکم تی گردوری تاسو خلائف الارضی جان نشین پزمککی خلائف ستوئی یو بل پسیر اس طرح لنکی ورفا بازوکم فوق بازن اپورتکری بازیت تاسو اللہ رب پاسد بازو درجاتن بدرجوکی لیابلو کوم دغه پارا چې امتحانو کې پتا سو یعنی په مال کې الله سو د چتګړي پر سپر عقل کې الله او چتګړي په علم کې الله او چتګړي ټول انسانان دا یو شان تلږي دی یو کس د میډیکل طالبو سټډنټو هغه پرواه باندې کولای وو چې الله پاک د هر انسان د داتقیقې کې اون په داتقیقې غلط او څنګه ووایي چې ولونکې پرنسپل دی نداک دلان دی بیا استادان دی او بیا دلان دی داسټودان دی نو ما ته زه څنګه ښه خبرو جوړه دا ټول چیرې نو دا یو نه دا ټول پرینسيپلان شو نو ستاسو اړتیا د پادشي روتین نه نو بیا ولا ان بیا د او استادان دې موږ د پرنسپالان د ټول د پرنسپالانو موږ کوو نو دا ټول زده کوونکي نو بیا د اجازه لګېوله چره ده پاک چې پیدا کړی دی نو निजाम ده پاک ستاسو دغه چې مرتب تر سجنه دې قرباني او قرباني او کې دا الله دې نشاروه هر کار کې حکمت ده او هر کار الله چلې دې دوه جن الله دې نشانو درجاتن درجو کیلئے ابلو حکم دی د کارچ امتحان کی فطاس بانی تی માતા کو باعث درک نیتاس تا یو الله مالک کړه دې بلې ولونو تر کړه مالک باندې امتحان دی نو کر باندې امتحان دی په بادشاہ باندې امتحان دی فرایت باندې امتحان دی و د جماعت کو امتحان الامتحان دی نو مستویانه امتحان دی هغه عالم دي جاهلان دي دا امتحانات دي طالب علم مرتبه لرک الله بده چته او دانوبس څخه ترقی دیکے اللہ پاک بے انتہا ولا راستاد فی ما تا قوم بار سے جی کہ درکتا ہے ان رب کثریون عقاب یہ کہ ان رب تا عذاب نظر عذاب و انه لغفور رحیم کنا دلاب خون کہ میرے بان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ عراق ترتیب دے سورۃ نو کہ وہ نمبر دے اپنزل کی یوم سل وقتم نمبر دے پس پس د صورتې سواد نه نازل شو دی او د صورتې جن نه د هغې نه مخکې لال شوي دی مخکې صورت کې بیان د دلو واقلیو په مسله د توهید بانې چې د عقلله کار وخت نه د دل ت د ته بیان د د لالو نقلو کي چې اوګوره پیغمبرانو غمبررانو د توحید توهيد د پاسمره قربانی کوی او د مخکې صورت نه صورت نه عامو لمونږ و چې یا لامونږه په چارپانو کې شرق نه کوو لکه څنګه چې مشرکان وککوو لو د دې صورت سوره اعراب ته اعراب دې ته ویلا کا پړي راکای باندې به خلق ګداري به جهنم او د جنت په منځ کې د دې په منځ کې به خلق ګداري مې اې الله مونږ د عذاب نو ساته د کسنګ چارا پال په عذاب کېږي داود سوره درې خبری په دې کې بہادر شاه تبلیغو کا فلا یکن فی صدرک حرج صدر کې ګوره تنگیا مरावर دا کار دی ورته دو ورځو نه ده او دیم اتباع د ماون ز لهکو اتبع ماون ز الیکم جیسا اللہ را گلی نو اغه املی اتبی و لا تتبو ته اتبی داری کوی وادات نہ کوی اور درے مراد پشر کے اعتقادی د عقیدی قشر باندے رادو کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلام من سوا اللہ تو کی پمانه د دوی ورو کو کتاب ک فلایق فی صدرک حرج منو کتاب لا کتاب دین انزیلا دا یو لوی عزی مشان کتاب دی بل راغلی دی تهمونږه تنین ای تنین به تاین دپاره عزی مشان کتاب دی انزله ناجل پ شو دی کا د تا تا ف کولفیې که حرااجون نه دی شي پهسینس تا کې حارن سر تنسیام و دې ن تون زره ب دی د پاارچو یارته خلق بي پهې بانندې و را م نصب دی دپاره دمون میانو وقت باه شي کار بخورشی د ابو رسی ځای تا اول لنذر ابي تا کار انذار نه يروندي اي تبيو معذ ليليكم ربيكم ولا تتبو من دوني اوليا غوراي تابدارين کوي دا هغه نازل پيشوي دي تاسو تر طرف رستا سنا ولا تتبعوا او تابداري ما کوي من دوني اوليا ما سيواد الله نذ نور دوستان نور خل کو ما تذكرون كم دي هغه دي پنخلي و كم او ډېر د کللووالوونه <سؤال> لنا حالات <سؤال> کلو مونږه دی فجا سونه به یان د راغې ته عذااب زګه او هم قائلون یا بې ودو ډېر کلو وامونه حالات کړي دي فماکانه داوا هم نه وچ غددي جا او هم بعضونه کله ب چې راغ دی ته عذااب زمونږ الله عن قان و ان نه کلنا دوعاالمیم مګ دا خبره چې ویل او هااه مونږه ظالمان هر وقتې افس سونه نهبي کول کله چې انسان له مرگ او د مار وختې نه ل تپوسو کې د څنګه چل دی نغ به تاته بیا ووي فنا ننفس ال ن نځین قولی نه شيلو کاس چېویللی شوي ف نس اللم ن نذین ور سلله نس ال ن المرس خامخوا تپوس به اوکومه ده کله چې دغاليګل شوو به وکم پېغم بررانله فله نق ف عليه د علمینوه معقللهغا غابي او خامخه بیان دو کوم زه پهدبالې پ لم سره لو مونږ غابر غیر الله دا هر وې حاضر ناظیر د میدون کې نو تااس ته به دا هر ته وایي چې تاسو ګور داسې دا سکون ول او نو یو میز حاف کو ول یو می حکو ل دا عملو په دغ رضبانې ح دي د عمل به تلې چې په خوا به خلکو عمل به څنګه تل دا خو عرز دی په بان اعترات کوو لو اوس هوا اوګوره هوا اوس تلې چې په سنیډر ک یو کېګ کې نو ګ واچو پیمانه دا نو دا شان دې دا عامل او پیمانه او یووال وځو یو مې دین حق الله جل شانه بوله جثم ورکی حدیث کی راضی عبد الله بن عباس رضی الله تعالی وی ویدہ اعمال چې دې نو دا بد قیامت پر زبانه په خسته شکل کی راشي په مجیدار شکل کې او بد اعمال چې دې نو دا په بیکار شکل کې راشي او په تله کې بکی خدلې شي او په تله شي خامال بد اعمال او بل حدیث کی راضی چې د قیامت پر زبانه یو سړی به او دیر زیات غټ ب د مرتبه پهلی ح بم دیر غټي د مال پهلی ح بم دیېر غچشي د بدن پهلی حمډېر زیات غټئ او را به وې په تللهې ب کئ د چې کله په تلله کې ک نو هغه به د د ما شي د ظ مره بهم هغه وزنونه کې سپخت به شي په بره بلا شي نو دا دا حق چې دی دا وزن دا په دغه حق باې حق دی با کیه فمن سرلت نوواېمون خولا کو مل کم خلک چه دون شطول دا عمالو دا اغای نظر کسا اندهی کامیاب دی او دی بوئی چه ها او مقرآو کتابیه راشی راشی زما کتاب الولی سشوی زمنگا آغا خلق آغا تاسو بچه خنداجانه کولی راشی اولولی زما عملنامه زما دی عملنامه کسیم را خلق خبری دیم و خفت موازینو آغا سوکو چه سپک شطول دا عمالو دا اغا فاولائی کاللزین خسرو دغه دغه غت سادي چې توانان کې توليدي ان په سبب خپل زانوله بیا و بماکان و بیاې لا ی لون په سبب دغه چېې پایتونو زمونه باې ی مونظ کوون کې ولقد مکن ناکم فلا د جه لا ل کوم کوه معشه ولقد مککن لا کوم یقی نن ځای در کړی مونږه تاسوله رااف او دی پمکه کې پم کې چې میله ای او طاق مې دله در کړ دی ف دی کې جهله لکوم في معهشه او ذو زولې دې تاسو نه را پدې کې معایش اسباب دې ژوندو معایش اسباب دې ژوند قليل لما تشكرون لير كم دې تاسو شکر وباسه ولقد خلقناكم یقینا موږ پیدا کړې تاسو وسورناكم او شکلونه در در کړې تاسو لپاره تاسو نه پیدا کړې شکل مې در کړې ثم نقول و ثم قلنا للملائکه تسجدوا بیا او علم غل للملائکه تسجدوا پرېستو ته کې ګور یو هر شکل مزیدار در کرے اس کے پیریانو شکل دیولی بنی اویگی وتیلہ دومره بدران شکل لید و دین انسانان انسانان ل علیحدہ سے شکل ورکره هر شی ور محبت کے ساروی ور تر محبت کے ثم صور معاكم شکل شکل میں ل مزیدار در کرے ثم قلنا للملائکه تسجدوا باو النگ پرستو تہ سجداو کے لیے آدم آدم علیہ السلام تا فسجدو سجیدو کلا الا ابلیس مگر ابلیس و نکلا شیطان سجداو لم يكن من الساجدين او نو دې دې دې کول کو نا پس کوي چې سجدا انسان ته نه جائز ده الله حکمله مونږ ته چې الله سوې مونږ باغمنو اما قال ما منعك الله تسجد او ويل او ويل الله ما منعك سشي ملکه تعالی الله تسجد چې سجدا وکړه تعيز امرتک کله چې ما تا ته حکم وکړه قال له شيطان سوې انا خير من هو زغور هم د دله انا خیر من هو باز خلکو شیطانوی چیا لستانه بغیر بل چاته سجده کوي نو شیطان لوی ماید دا خبر اصله شیطان ول و جویل لکره خیرو خیر منه زغوارم د در دخهټه نه کیدا کړه زده اور نه پیدا کړم شیطان دا, دا اور نه پیدا لګوره اور چده ننده غیب په سات کی طبیعت دا غیب په طبیعت کې په سات پروت دی روانه کې ته ذات اور ورته کا له تبعیدا وې او ذات خار وردن نه کله زرغونه کوي یا اور چې دی په کې سپکواله دی ت پهکې جوش پهکې او په خاوره کې سکون دی اطمینان دی پهکې د پااس پې ګر د هز د د خاارې نه خزانه پیدا کېږي د هیواناتو ن سکوونه نه پیدا کېږي سمندرونه پهک رواندي او اور چې دی نو او یو سوچیانې مترف د پخولو د اخلیب اخلی, اخلی د کار دی او نور کو ورتهور میزد کېږي نو طبباق دي برباده وي لرو مله ول مایک راممو د ډیرر زیاتې وجهي ذکر کړي تقریبا ل ووج ذكر کړي او بل دا دا خاوره چې دنه دا پهې اور باندې زور وه ده داس چې زوره وره ده چې دا خاوره راواله ته په اور باندې ورو ورو ل دا اور به ختم کې خو اور سن کاله په مکه بانې بلکه خو مکه به خمن کې ل دوې ا نه خیر من خو زهه غواه ددلله دا دم اسلام ده خلق و خلق ته به من پین وجه ولسه ذکره تازه پیدا کړم دوورنا او پیدا کړې دې دې د ښاټونه قال افه ذت منها لو ګل الله قصا من هذا دي جنتنا فلم فما يكون لك مناسب دې تعالی ر ان تکبرت يا تي تکبره ته پدې کې تکبرسته وي تکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریک کړل بطر الحق وغمط الناس دا دوه درجه کوم انسان کړي د تکبر دې بطر الحق وغمط الناس بطر الحق حق اغه بدګعل سګ ده خبرونکی غوسه کیږي ته حق خبره در باندې نه رجات بدلېږي دا تکبر ده او غم ته الناس او خلک طقګان ده دا د سيدي او دغه دغه خاندان ده د خلکو خاندانو د مالیه حیثیت د بدنی حیثیت باندې دي باندې خلکو تصفقاته دې ته تکبروي او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه و سلم وي د چا قدرت کی ذری ذری برابر تکبری اللہ جل شانہ بدی جل تن دند کی ذکا تکبر داد اللہ جل شان دے دادا اللہ ترحم و ان کی زان گڑ گڑ تخرج اوزا انك من الصاغیرین یقینا انت من الصاغیرین ذلیل اللہ زان تے گڑ گٹ سنے کار قال انظرني الى يوم یبعثون مولا شیطان مہلت را کما تا د پور تکے دو پور ددی دوجینا شیخ سعدی وی و ادم چې استغفار وکول مغفور شید ادم چې استکبار وکول مردود شید ادم علی سلام استغفر الله وی هغه تعالی به نه وکړه او شیطان چې د هغه تکبر وکول مردود شو قال انظر لي لایمی بوصول ویږي واته مال مهلت راکې لایمی بوصول درجه پورته کېدو پورې درجه پورته کېدو پورې د قیامت پورې رانه محلت راکړه نو قال ویل تعالله تعال نه کم من المنظرې میکنل ته محلت د محوللت ورقلی شوله د اواشت پی پورې ګوره شپلا دودي تامه وختي و یو شپلا دا د چاغې او دو مشپله د چاغې سر ټول مخلوک راژونده کېږي قیمت بور سر را ځي لپ ش پلا ک به دشیطان پسې اسرائیل اسلام را شي نو دا بهلو تختي د زمکې چې هلته ور پسېلا شي دی بل سر ته و تختي نو یو سر بل سر ته به را تختي د زمک نه او اخیرېې به عدممل اسلام کبر خواله لا شي او د دممل اسلام کبر خوا کې هلته وایې چرتهکلی زای کې بعد شوه هلتهې ب سا واخل دومره ل چغه به ووي دومره ل چغه چې د دا ټول زمک واله به چغه وواوي دومره په تکلیب بهې نه روغ واخلی او ظالم دیلو قال انظیرې قاله ان نهکه منل المنظرې او د هر ته زه زه هر بخپل اثمانونه لیدلې دي الله پاک د الله پاک پیغمبران لیدلې دي جنت لیدلې وي شیطان غره جنت لیدلې کوم جنت کې زیاده ملسلام دی روته جنت کوم په اونته کاري ظالم قال انكم من المنذرين او وندته یقینا ان تد موهلات ور پرښونه وي قال فبما غويتني لا قدن لهم صراط قل مستقيم دغه پس هر خوده ګمرا کوم خوده بمځما ته تسم النار المميه قال فبما غويتني اول شيطان بسبب دا غو چتاه غومرا کوم یقینا کینم بزدی تاسو په سواتو کلم مستقیم په لار ستانی غکه قنی غلارکه متنا نی غلار کوم نی غلار د قران د قران نبی منکم د مذنب منکم د تلاوت نه د منکم ثم لا اتي له من بين يديهم بیا رازم ادي تام بين يديهم دماغنا غاطي لكم به الاخرتنا چه ملم مخه د دنیا پرته دا لا به شي لا ډیرر شي وخت دی تځانی دي ده بیا چې کله سپینګې شي مړه اوبه شي چر ته به چرتهېږي لاورې شته دی نه کاینلملنظر یا به یا بهې داسې نوېده کې چې تا ختله په وختتن نه دي کړي اوس ب سووکې پرده نه کم دخی طرف نه برازي و من خلته مو د شا طرف په به دنیا بور ته ښیسته کوم ځکه دنیا شاته پاتې کېي که نبی د بیا دی الدنيا او مدبیرهتون وال آخرته مخلهتون دنیا په او آخرت مخی طر رازی لپ اوس پر پرلا راوه دا دنیا وه خوراککو سکاکو خبرې ووي اطرېوي هغه هر سر شاته پاتې شو ل ننا راله ل ننا رضم دنیا غندا به هم شاه او آخرت اوسمونګ روان او اواخرت طرپ ته سیکل روان کړي زو زو زو او یو زل به اوورسو من خلف مو د شا د طرف نه دد نه دنیا د وعن سواء ایمان ایم د خی طرفنا بو تر اعظم اعمال کی بے سستو ما مروبسی نیکی پرنا دا ټول خلق نیکه کوي او ذلیل بری الله پاک او بس استغفار مو وای وعن ایمان مو ایم د خی طرفنا مولا اعظم معالشمائیلین او د گشت طرفنا بو تر اعظم مر دا ټول خلق دا غلط کارونه کوي نو که تاو که سدمره بدرنګ افونه دي خستای کی و ته شیطان چاته دالوږي دا تزنا وک خسته کو وتشیطان چاتهدان وي چې ته شرقو کاه سدان و چې دا باباگان خدایان دي وي نه وي دا خو الله په خاص بندگان دی نو مونږ دی تهواو د الله ته وئي لو په دی میه کې بیا مخکې مخکزی دي نو داغه خدای جوړ کې بیا سرهغه وای چې بااد تاته وا بس ک تا را ل دا کاوونه دا خو نه کېږي ش ماله د ګس طرفنا واته جي د اکثر روم شاکرې او به اکثر د نه شاکرې شکر گزار. موحیدینو قالا نویل و تالا اخرج منها اوزد دی جانتنا فمضعوم و مضحورا بدکڑے شوئے مضحورا راتلے شوئے اوز ارضا اکوا ہے کہ اغوذ باللہ من الشیطان الرجیم چرد مسلمانیم اغوذ باللہ و اید شیطان رات دیشوئینا او بسم اللہ سر او اید شیطان دمر راورو که کی گی مچ نو بس بسم اللہ دیرہ دیرہ و هر کار تا بسم الله و فكرة المطنقل سنواتي د في ضد خواية بسم الله الرحمن الرحيم هذا سوال مضعوم مضحورة لمن تبعاكم منهم لعملان جهنم منكم اجمعين هر شيء سر شيطان ذليل لكي لأ اذان شكالكي لا ده من دواء ولهوز و راتون لمن تبعاكم منهم سوك شي تابدار شو ستا منهم ددين لعملان جهنم منكم اجمعين خام خارج دق بقم ده جهنم منهم ددين اجمعين ده طولنا زفت سرادو پر وانو کما و یا آدم اسکون انتا و زوجو کال جننة فقل آ منها شئتما ولا تقربها زی شجرتا او اے آدم علیہ السلام اسیگتا بجنت کی و بی بیستا بجنت کی وقل آخری من حیث شئتما دا کم زہر چکوخشیستاسو ولا تقربها منی زی کیگی ها زی شجرتا دیونیتا فتکون من الظالمین نشیبتاسو زاننا دا کمی کونکنا دلتا زالم پر مانا زاننا دا کمی کونکنا فهو سوى لهم الشيطان و سوى سوى لدي تشيطان و شيطان شده جنتنا وطلع واسوى سوى ستعمى چونجا دي پلغ وقت در لوي كار كي خا و سلور ركاتو كده منغا سرسنب رو بيو كمونغا سنبا چاكر راك فهو سجده كرال سمي عبدية چاكر راك اغا سوچونة پا كيو كو چاقمي جا تاكي فوی خانتو لدمر پا بواتو واتو كي او بواتو واتو كي يو خبر دي توقرا پهو سلام همه شیطان پهتو توو کې دا و ساچونبال د خلکې د مار ګډې ته ورده شو مار بیا جنت له نه چې جنت ش ماران بکې بیا س او الله ته خدای معلومه خو پوتو توو کې خبره کوله لوب دی له همما دی د پااره چښکاره کې دی تهوران هم من سو آت یم هو چې پټ د د دواړه من سو آاتې هیم د شارم ګابو دد نه وقاله ویوي او سوات جنت کې دا دممل اسلام د هوا عب بچین نه کېدلخه داخواات دا پکیوو دغه دا میوه چې کلهدي او خوړه نه پهدی کې ب د خثب بیا الله واچو و قالهې مانه کوم رض کومه ن تاسو ل رض تاسوان حاض چجره ته دد نه الله ان تونه ملکې ننی مګر چې شيء او تونه من خالیدن یا بهشي تاسو د همیشه پاتې کدون کوونه و تاسو به چرته دنیا تېږي وي الذي <سؤال> ذا وجنا dartwiji damiwa mukhri yani waji yakiki miwa mushriqan kul yum gura khan tubal alar wa taratwid wa qasam abuma aw qasami kidwa alata in lakum ala minan nasihin chekinan zakhal khata salad khir fahan yum nayma wi wa qasal qasam mi ri pa allahi che zagurstas khir khwai ustas baghalata khabar lakum fa dalla huma bi ghurur فسرح كتبه لدينا ربي غرور نبدو كباني فلم ما زاق الشجرة هر قلعه چي ويسا قلعه ونا بادت لهما سوءاتهما خارشو دي دوارو تا شرمگاهونا دي دوارو وطوفقه وشوروش يقصفاني عليهمامي ورق الجنة چن خلولي پا فلو زانو نباني مي ورق الجنة دا پانو جنتنا وز دا کپرو پزائبیا دا جنت اغا پانو پزان باني لبولي ونعاداهما ربهما وازو كذي ترب ددي علم انحكم ما اينی منکری اصل کې دا میوه آدم علی السلام هوا ابي خور له و اول خور له او بیا په هوا ابي دوبار دا میوه خور جډيره خدا او یا السلام راغ په درستان باندې تراته وبس هو خور په غلطای کی علم ما تا عن تلکما شجرته دا غونی نو اینو غلی ماتاست چې شیطان تاسو سره د دشمن ښکار قالا نو د دوه وې ګور بازو کتابونه کې دا خبره لیکلې ده وې دی دا وې ادم علی سلام بر وکړل نو د اس د پاسه لا اله الا الله محمد رسول الله لیکل او وې وې چې الله دا محمد رسول الله سوګره وې الله وته چې دا خدمت پیغمبر وې نو بیا وته وې چې ښه دا ستاسو پیغمبر د د پوښيله باندې و دا خبر اسید دمنګړت دروغ دروغ چا د ځانې جوړ کړي اصل خبره ده قالا اومید ادوالو ربنا ظلمنا ای رب زمونږ ظلم کړې مونږه کمه کړې مونږه انفسنا پپونو ځانونه باندې و الا ان تغفر لنا د ته بخنو لکه مونږه تا وترحمنا او رحم وکونکي په مونږ باندې لنه کړو نه مینل خاطر خامو قال شو مونږه دا د دا د ادم علی السلام دوا او دا ډیره بهترينه دوا ده ویل په کار دي قاله بتوباعکم لباعلابول اوه تعالی خوشی بازه د باز تاسو سره د پاره د بازو دشمنان دي ولکم تاسو د پاره دی په پزمه کې مستقرون زاید پره لري دومتاون الاینه او سقره د ري وخته پوری پاید ده دا ادا پایدې ته ویل غوونه ګټه ده بیا به مخه تر خیر دی زی ورشي قال فيا تحيون و فيا تموتون و منها تخرجون او اهل و الله تعالى په دې دنیا کې به تاسو ژوند تیروي په دې دنیا کې به فيا تموتونه په دې دنیا کې به تاسو مرګي و منها تخرجون دې دنیا نه به تاسو راځ تل کېږي يا بني ادمه اي اولاد ادم عليه السلام قد انزلنا عليكم لبعث يعرثو عاتكم مرشا قد انزلنا عليكم يكنون زالغل يوم تاسو تل لباسن جاما یواري سو یکم چې پټی بدونه ستاسو وریشن او خاسموم دی جامو سره سړی فیخت کاري لیاس تخواذاالېکه خیرون او لباس د تخواوا چې دا غوره دی ذلكه خیرون دا غوره دی ذلكکه من آیات اللهله لعلکم يتز... لاله کون دا دنه خو د اللهودي خاام خااج تاسو پنوای ګوره دلته کې لور ن متونونه ذکرړل د هغې نه یو مت هغه د لیبا هم دے. او دا لباس چې دی لباس يعني لباس شريط تاسوا من لدالي ولباسه تقوى يللي لباسه بتريقه د شريع تقوا تشي اذا المرء لم يلبس ياب من تقى تقلب عيانا ومكان قاسيا كلچ سري قاسيل كلچ سري कपري واغندي خد تقوى कपري نديچولي دا غناونو कपري دا غناونو कपري نديلي ركيدي تقوى कपري ندييچولي من ده بي لباسه اگر قد جامعه غستي دي اخیر اس المر اتعا تو ربی او غوره بااس د انسان چلی نو د الله تعبد دا د دا, ولا خیر دا, دا, دا, خیر دا, اللہ دا یو جام ده والله خ رپمن کان لله حاسیه دا شاعیر دا خبره پرې ده او نیشته د خیر پاغه چا کې چې دا الله نفرمانېګوره پایات کې د لباس دوه خبرې ذکر شوي یودا دا چوارري سواعتې بل وریشه وریشه زیینر ته به ک خای او یو چې ستاسو اوورتونونه پټئ ایو سې یو صلی الله علیه وسلم سلم ته یا رسول الله صلی الله علیه و یو سړی دا خوخی چې زما کپړې لري خایسته زما پیزار دی خایسته نو آیا د تکبر کی راځي نو رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله جمیل نحب الجمال الله دې له شانوخه ستد خو ستوال خوخی یو ساهی راغلی زياتګړ وړ حالت bale نبی رحمت علیه و سلم ته الکمعل ان اوغ ات چې او ګړي مم دي ب ضیم میم دي اوخان مم دی نو کان میم ډر دی نو رسول الله صول الله عليه وسلم مت فل یور را لی ته اثر و داغه مال اثر دی پتاب به لخکاره شي د پهیبات کې ته دمال اثرغ کاره پوله شي او چاچ عجزس کدي چاچ کپې واچو ل دا د وایویل چې الحمد الله لنې کساني دا نووي کپړې چې کله واچي خ د زړو کپړو دوا بدلل الحمدلله الذي كساني هذا الثوب ورزقني على غیر حول مني ولا قوه تا. دا د زړو کپړو اچول دوا دا چې مې تا مخ کې نه جوړي کړی او له وی کپړي دی واچولي دا هي دوا دا, دا. الحمدلله الذي كساني ما واري به عورتي واتجمل به په حياتي حمدي نبي الله عزاد لره چې ما نه کپړي را واچولي ما ته کپړي را واچولي او عاد داسې کپړی چې زه هغې خپل اوت پټوم او ځ خ ساتې نوم په هغیبانې په خپل جوون کې لد کا سری چې دی ب الله په عمل کې د ژوندون نه مخکېمو د ژوندون نه بادم او زړی کپې رااغې هغې خیراتی ورکې هر چې لباس د شهرت دی د شهرت لباس اچول لري به کارخ ځکه انسان پهېې ومرا کږي یا بنی یاد د میله داددملی السلام لا ابتن نهکومه شپارو غان کې دیوانه چې تاسو لاره شيطان کما خرجاب وای کوم لکه څنګه چې راځي سلیمورو پلاسر تاسو ملل جنت د جنت تای ان زه یو یم له انهم علی بعثهم او وی استد دین لبث د د دواو دین لريه من سواته ما ده د پارچو خې دیتا وین سواته ما د رسول دین انه یرا کوم او وقبیلهم لهيثو لا ترولهم یګینان دا شیطان وین تاسو لاره او قبیله د داس زین چې تاسو نیویني دا شیطان تاسو ویني او د شیطان قبیله دا تاسو ویني خو تاسو یې ورنيمي اصل شکل تاسو د دې نشې دی, دی, دی نقل لیدې شي ان جعلنا شیاطینا اولیاء للذین لا یؤمنون یقینا موږ ګورځلې شیطانان دوستان د دا پاردان کسهالو لای ایمنون چی ایمان نه لري و اضافه فاحشهن او ظلم انفسهم قرچ کارو کی فاحشهن د بیحایای کار قال هوا یې و اضافه الفاحشهن قرچ کارو کی د بیحایای ای جد نهلی بان منندېمونږه په بانې پلاانزمونږ والله مرنا به الله هو کمکری منګته پهد بانې ګوره د ب د ثبت الله تکې یدو ببد چې کول حاج ب په بربره باندې مشرکانو والله مرنا به الله کمکریږتهې بانې ان اللهله عمرفاشاه یقین الله هو کمم ن کې په سرهون الله له تا لون اوای وای تاسوله بانندې چې تاسو پ ن زما رب خدا خبر کړی دا هغه ما ته د یوه خبر حکم دا کړلې قل وا پیغمبر علی سلام امر ربی بالقصې یکینن رب حکم کړي رب جما بالقصې ته انصاف باندي او اقيم وجوهکم عند كل مسجد او نه کې مخونخو عند كل مسجد په خواده هر جمعات کې ودعوهم مخلصين له الدين او را بی الله له چې خالث کوون کې دي الله ته بلې له یا الله مدد به وایي یلو یزوانه را مد شوشي او یا کاکې به او رس دا کې ب یا الله مدد بهایي ودو هو رابلی دي الله له مخلینه لهدينین چې تا زه خپله غه دي الله ته خالص کوي خالص دی ته وي که نه د خال مع دا لبنا خالصا خاال سساغللی شاري بین د پای کوباره کې الله وای چې پای دي خاال دي نو پای خالص کني هغه پای چې پاري کې وبگل دي نو الله ته چي आवाज کې مسلمان او خالص مسلمان چې आवाज سره په الله توکا حکم ا بهاكم تعودون لکه څنګه چې فاول زل تاسو الله په داکري نه دوبار بیا تاسو الله راوچې کی فريقن حدا یو اوردلته هدايت او فريق الحق عليهم وزل على بل دلا چې لازم شي د ثابت شي د پاغي باندې ګمراهي انهم انه متفقو شیاطین او دیایکین نیولیدې شیطانان پر دوستهباله من دون الا اله الا الله نو یحسبون دی گومان کین نو مهتدون شری په هدایت باندې دیوی چذ ډېر پر سملاړ باندې روان په شرط کې اختاده او پر سملاړ باندې اذان وت پر سملاړ بنی یا بنی ادم ا ای اولاد دا ادم السلام ای انسانانو حضور زیناکو زیناتکم واخلای خائست عندکل مسجدن هر جمعه کې وعند كل عند كل مسجد تقواده ارجمات كه وقولوا اخروا اشربوا ولا تسرقوا او استراب ما انه لا يحب المسرفين يكينا ان علل شانه من كيده اسراف كونك سرا فوت دري قطاتي دري قطاتي يوروكو فسيوروكو او لوای پیغمبر علی السلام من حرم مدينه الله التي اخرج اوز بازخالک اعتراس کے چیزینا تو نو آیا تاسو سو دو زینات خلاف کوئی نا دو زیناتو دو خائص خلاف نو تو خائص کوئی قلو آیا پیغمبر علیہ السلام من حرم زینات اللہ اللہ تی اخرج لعباده و طعیبات من الرزق امام مالک رحمت اللہ علیہی دعوت و بارک و واقعہ مشہور ادا امام مالک رحمت اللہ علیہی دردو یا عالمو او در بہترین عالمو د نبی علیہ السلام کو سنت در جات میرو امامان صدور د امام مالک امام شافعي امام ابو حنيفه رحمه الله عليه امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه من قد امام ابو حنيفه رحمه الله عليه مقلدين امام مالک رحمه الله عليه عقب الدرس كون داغد الدرس داش غير مزيداله لري خلن داغد بنبيه طلاب قبر مبارك تر بدا سينزيد او درس بيكون دير رلوي مجمع بوتنا استوا اوې ما ته پلان کې دا حدیث بیان کړی دی ان ما ته نافې دا حدیث بیان کړی دی نافې ته دا حدیث ابن عمر بیان کړی دی او ابن عمر د ښکب ورواله بیان کړی دی نبی رسول الله ته اشاره کوي د قبرواله چې کوم دی دا به نبی رسول کبر قبر, والا ده. قبر کرنا او لاسه او خمدیدارو خوشبو به لګولې کپڑے به خمدیدارې چول او هرځه دا اعظم معنی یو بات یا ګورنرو ارې زمداري غوسته وای چې امام شه بر رجب عزت یو جوړه نه وراو نن یې جوړه به هر رزه درښتا چوله او قیمتي خوشبو به درښتا او هغه نوې جوړه به چې سهار واچوله نو ماخام به هغه صدقه کړه چې دا کله به دا کپڑے بدل <سؤال> کړی دا نوې جوړه به واچوله نو پرونه یې به صدقه کړه چې هغه ورته هغه ځکه معنی کې د کپلو کمې خو هر رزه باغله یو جوړه راتل نه چاته نه تپو سکو جس ہا رزدا کہ ردا استرافت نہ دی نو غوتے قلوہ السلام من حرم مدينه الله التي اخرج عباده چہ حرام کڑے دے خاص دا اللہ اگا چرایس تلے دخل بندگان دے پارہ چ جائز خاص تے جائز دغه دے جان سے دا جائز دی حرام تہ قیمتا اخرج عباده چہ استری دے پار دے بندگان من الرزق او پاکیزہ من الرزق دے خوراک نہ خوراک وا حلال پاکو ج دي قل یلی لځ نام مننو وا دا د پااردان کسانون د کمانه راړ د تل حیاتې دنیا په ژون د دنیا کې خای سرتل یوااضې یو ملقییامتتي او ورځ د قیمت بالې یهغی بله به یواځي د غرن فصللو لااتې واض بیانو مونږ یونه للی قوممیعامون د پاه دغه چې کویږي قوله پیغمبر علی السلام <سؤال> اللهس حرام کردی این نما حرام ربی الفواحشه یکنه حرام کردی رب زما به حیایی ما ظاهر منها و بعض بطن اغچه خاری د ذین او مع بطن اغچه پٹیو والاسمه والبغی والاسمه والبغی او گناہ او ظلم بغیر الحق کنه حقب علی وانت تشرق بالله دای تشرک کی تاسو ده الله تره معلوم نزل به سلطان جن در علی الله قایبه د وان تقولوا على الله ما لا تعلمون دا چې وای تاسف الله باندې هغه چې تاسو لويږي ګورکم علما چې ري په اخلاق باندې کتابونه لیکلی لکه میتاه سعداء تهذيب الاخلاق و اخلاق الانسان د جلال الدين سيطي رحمت الله عليه يحيى العلوم د امام غزالي دا ټول کتابونه چې راځمکه د د ټولو نه دا, دا معلومیږي چې انسان په سلور خبرو باندې کامل کېږي پوه انسان چې د انسان نه جوږي نو سلور خبرې چې کله پینسان کې را شي د انسان کامل شو. او اوغه سلور خبرې په د یاد کې زیکر کوې اوله خبره دا چې پسان کې را شي پاک دانی چې دی دا زنان کوي دی پاک دی او ظیم صبر دریم شجاعت او بههادري دی بهدر دی بله نه د یریږي او څلورم علم دا سلور خبره چې کله انسان کې راځي نو انسان کمال ته رسید او دا سلور وعلى خبره هغه په دې آیات په ذکر کې اول دا چې پاک د امني هغه په دې ځای کې ذکر کړی دا چې الله حر مربي الفواحش الله دې حيايه آرام کړی دا نو پاک دامن امن جوړ شي او ذم والاسم والبغي حرممه الفواحش الفاخش الله به او حلممو صبر کا کا کا کا شجاعت دا د دی نه معلوېږ اسمهول صبر کوه زلم م کوه زیاتمه کوګنامه کو دګنا نه صبر وکه شجااتو بهادري د دی دا جوان ت شې کو به الله شرق دا الله سر م کو ته بهادې مشررک چې دی هغه د قبر نه میېږي هغه د خ نه میېږي هغه د ګټ نه میرږي عالم د دې معلومي چې واه ان تقولو على الله ما علمو سلور خبرې په انسان کې رالې انسان هغه کامل انسان شو باندامه ني صبر پههادری او علم دا ټول خبرې ځان کې راځم خپل پکا دی نو د انسان انسان کامل انسان جوړيږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا ټول خبرې راځمې د دې د وجه نمون غواړي چې نبی د سلام کامل انسان و ولکل یمتنا اذ پارا دهاری او متيو نېټه دا فایزه اجا اجل <سؤال> هم لا تاخیرون ساعت ولا کر جراشی نېټه د دې نن مسكين نه لا لا تاخیرون ساعت نرسو کیږي منټ ولا یستقدمون او نو مکی کې دیشي یا اولا دا د سلام عن مايات نه کوم رسنو من کوم یخ سون کو معياتي که چرارت را تاسو ته پی غنبرانستاسو دجننس نه بیایانې په تا س باې ياتونه زما تقا چا چې تخواوا وکه واز او درتې کامل پهلا خوفناې هم ولاویزون ل سیره پر ای بابانې نه بې غمجن شي وال لې نهکر ضبو بیاياتې نه تقبرانه او چا چې تنظبکهه د ياتونه زمون یا او مخیواو فمن او لا اسحابون نار دغې کسان ها اناند لې هم پیا خالیوند به پهد وور کېې شي فمن عاصلله موڅوک دوی ظالیم ممن داغه چاانهه اطره چې جوړه سرلاله لای تقریبا پهلهبانې درروم او قد ضبه بیاتی یا نسبت د دروغی کوتون نه زمونږ ته اصل لګیاې و دا په کوم ځای کې وران کې راغلی او لای ک ینالو هم نصب همدغه کسان رسیږي ود ته برهخه دد منن کتابې د هغه س نه چې ديیکلی شوي دي ح تا در دی کورې هم رسونهونه چې راشي دی ته ستا زمونګه یا تو فله هم وفاد کوي دی ل را وفاد کوېغ قالونونه ووا د وای ب ته مع کوون تهونه چرته دي هغه چې تا سره مدد کول مندونې الله العل دا اوس تاوازوه که نه را ې شيلو زانې تا د را شي تا د خلاص کې هغه نیک ساړی هغه به جنت ته قالوا برې زانانه ر شو زمنګنا وشاو او گواهی بو کدي على انف پخلو زانو نو بعض د ال ان قانو کاكثيرون کاكثيرین چکنن د کافرر قالت خللو في عوم من او لشيته د شفی اوم قد خلت چېتيري من قبل کو مک من الجن وال س نهار او د انسانانونه فناار اورته پران میں مورته لگلی د انسانان نیم لگلی تا ثممر پسدي كل اختها کل چې دل نشې ورdala نو لعنت بو وي خپل مرګریبان دي کل چې دل نشې نو انت کی بو غوري نو ځکه زاله مرګریځې کومه د ترپاکی ده کیو جاي ولکه وې توم دل تک توم دل تک راغله خدای دې تبا ک ان ته وب سمشي وي ک ان ته وزمغه مشهر نی تهزمغه نمخې روا دي هتا در دې پر کل چې راځه مشري ټول پدې کې عزت دار کو استادان مان کې کل چې دای دلایشي په دې کې دا غلم چې ول د پاسه غرض دی دا شان دی ول د پاسه دلای کی قالت کل چې او بوای رومبنی د دی او بوای رستنیز د دی لولاهم رومبنو د دی تا دا کم چې مشران د ربنا ای رب زمونږ جهنم کې بہت سوال کې ها اولای اظلون د کسانو گمراه کړي موږ منګه د دی په وینا باندې لوبه درغاونو تا قبرونو لګ موږ دی په وینا باندې لود هغه عبادت ساعات ما ذا بنيف من النار وركيدا عذاب دردناک دچن منناره دورنا قال نو بو اي و تعالی تعالی تاسو سم سنوي تاسو به ولې د خبره له کلن ظيفين کا غين دچن د هر یو دچنده ولا کې الله تعالی مول لیکن تاسو وقالت اخرى اولهم او بو اي اولني د دې له هم رسانو د دې ته پیران براولگی مریدانو فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ مِيشْتَرِي تَعْسُ لَرَبُهُ مُنْغَبَعَلِي مِنْ فَضْلٍ سُغْرَوَالِ فَزُوقُ <تصفيق> الْعَذَابُ أُسَّكِيْ عَذَابِ مَعَكُمْ تُتَكْسِبُونَ فَسَبَقْ <تصفيق> دَعَجِ تَعْسُكُولُهُ وَآخِرُ دَوَانَا مِنْ حَمْدِ اللَّهِ